Az ősöl és ókori építészetről. Amint az Énok könyvének szentelt fejezet záró záróigerészlete is rámutat a tényre, világunkat minden téren, minden szinten át és átszövi, tökéletesen lefedi egy gigászi hazugságháló. Egy lepel, amely fellebbentésére kizárólag Isten képes. Minden hivatalos csatornából, a médiából, az oktatási rendszerből, az akadémikus tudomány részéről dől, ömlik az a hazugság áradat, amelyet világunk lakóinak döntő többsége ma megfeleldebbeszhetetlen és egyetlen igazságként fogad el. Függetlenül attól, hogy éppen hol él a világban, a saját környezetének hangadói elárasztják őt azokkal az információkkal, tudnivalókkal, amelynek ismeretét elvárja a rendszer, amelyben él. Mindegy, hogy Amerika, Európa, Afrika, Ázsia, India, Kína, Oroszország vagy éppen Magyarország, mindenki megkapja a magáit, ha helyenként mást és mást is. A helyi okosok ezt mondják, ezért ez így is van, kész, pont. Megkapja mindenki bőven vallási vagy politikai vonalon azt, amit tudnia kell. A legtöbb embernek ennyi bőven elég is. Ám vannak, akiknek nem. Ezek azok, akinek Isten beültette a szívébe a megismerés vágyát, az igazság utáni vágyat. Ezek azok, akiknek nem elég a dobostort a tetején a cukormáz. Akiket nem vezethet meg a hazugság, mert a szívükben pontosan érzik, hogy az, amit ma a vallásokban, az iskolákban, egyetemeken tanítanak, amit a tömegtájékoztatás erőltet, egyfolytában döntve a mocskot az emberek tudatába, az igen távol van mindattól, ami az Isten igazsága. Ám, ahogy a nénoknál is olvashattuk, lesz, van, idő, amikor az igazság megmutatkozik azok számára, akiknek értő elmét és szívet ad az Úr annak befogadására. Amikor eljön a választottak számára a valódi felvilágosodás kora. Én a magam részéről szilárdan hiszem azt, hogy ez az idő, a választottak számára az elmúlt évtizedek során kezdődött el valójában, és a világnak a pusztulásba való, egyre gyorsuló ütemű haladásával lépést tartva egyre gyorsabb ütemben tárja fel Isten az igazságot azoknak, akiknek a megismerést szánja. Természetesen voltak már korábbi megnyilvánulásai is az igazság felszínre törésének. A történelem folyamán mindig voltak néhányan, akik megláttak dolgokat, akik felfedeztek ezt azt a valóságból. Ám, amint ezt Danielnek is megjelentette az Úr, a valódi megismerésre a történelem lezárultának napjaiban kerül majd csak sor. Akkor jut el a világ abba a szakaszba, amikor ez egyrészt lehetővé válik, másrészt szükségszerűvé is, hiszen mikor, ha nem az utolsó pillanatban. Később már késő lenne. Nézetem szerint az internetkora az akkor, amikor. Amikor a valóságot többé nem lehet, Képtelenség elrejteni azok elől, akik képesek meglátni azt. De, hogyan jön ez ide? Hiszen itt, ebben a fejezetben az őső és ókori, a valós emberi történelem kezdeti és középkori szakaszának építészetéről szeretnénk gondolkodni. Ugye itt mindössze 6000 év történelméről és úgy 4000 év építészetéről van szó. Mindezt úgy, hogy valójában nem is értünk hozzá. Persze, ha te éppen igen, akkor előnyben leszel velünk, egyszerű, csupán a józan paraszti eszünkre támaszkodó gondolkodókkal szemben. Ám úgy hiszem, ebben az esetben számodra még inkább nyilvánvalók és szemet lesznek azok a meglátások, amelyek alább következnek e téma kapcsán. Tehát az internet korában, amikor könnyedén tehetsz virtuális utazásokat akár az íróasztalod mellől a világ bármely részére, amikor pillanatok alatt szinte bármilyen információhoz hozzájuthatsz ha tudod mit keres, amikor egy-egy épületet elképesztő részletességgel és szinte nagyító alatt szemügyre vehetsz kedved szerint, akkor már csak a megfelelő gondolatok lesznek szükségesek ahhoz, hogy felfedezhes olyan dolgokat, amelyeket eddig éppen az információ, a személyes tapasztalat hiánya okán. Sikeresen elrejthettek előled. Ma néhány gombnyomás és ott állsz kárnek, Luxor vagy bálbek megaromjai között. Megcsodálhatod a gízai vagy egyéb piramisokat, a nagy szfinkzté, sétát tehetsz Rómában, vagy ahol éppen tetszik. Így tehát, ha tudod a megfelelő kérdéseket, akkor megkapod a megfelelő válaszokat is. Igen, az internet 95% a szemét. De ott van az a maradék 5 százalék, amelyet Isten megtartott neked. Tudod, Isten minden mocskot képes jó célra hasznosítani. A választottak tehát felteszik a megfelelő kérdéseket és megkapják a megfelelő válaszokat. Nézzük hát, én mire jutottam-e téma kapcsán. Amivel az ember a gyanús építmények megismerése során általában először találkozik, az a gízai piramisok lenyűgöző csoportjának rejtéje, 21-23. képekig. Itt ugye három nagy és három jóval kisebb építményről beszélünk alapvetően. De mielőtt részletesebben megvizsgálnánk ezeket, nézzük az általánosságokat. Általánosságban elmondható ezekről, hogy a mai napig sincs senkinek semmiféle valódi bizonyítéka semmire ezekkel kapcsolatban. Sem az, hogy pontosan mikor épültek, sem az, hogy pontosan kik építették ezeket, sem az, hogy milyen módon épültek. Sem pedig az, hogy pontosan milyen célra épültek nem bizonyítható egyértelműen. Természetesen rengeteg találgatás, teória látott már napvilágot ezek kapcsán a mai elfogadott idézőjelben tudományos királysírok elmélettől kezdve az UFO repülőtéren át, az ezoterikus energianyerő és kultikus központokon keresztül a végtelenségig sorolhatóan. A mai hivatalos álláspontra, amelyet minden iskolában, egyetemen tanítanak, miszerint szerint ezek királysírok voltak, csupán néhány, erősen megrongálódott és teljesen üreskő szarkofágúttal. Némeiket. Mivel szélesebb, mint a hozzá vezető járat, elvileg a piramis építésekor kellett elhelyezni az építményben, hiszen később már bajos lett volna bevinni azt. Ennyi az úgynevezett bizonyíték. Ám, mint mondtam, valójában mindez csupán teória. Szerintem, ha valaki megnézi például a Heops meccsetét, egészen nyilvánvalóvá válik számára, hogy a sírelméletnek se fülese farka. Teljesen logikátlan hogy egy királysílt így építsenek meg. Miért éppen oda kerültek a kamrák ahova? Miért van a többrekeszre osztott mennyezet kialakítás? S ha már általánosságok, akkor nézzük mit tanítottak nekünk és tanítanak gyermekeinknek az általános iskolában. Lényegét tekintve azt, hogy ezek az építmények a fáraók temetkezésére szolgáló hatalmas sírok és emlékművek egyben, amelyeket sok-sok szorgos kezű rabszolga és munkás épített meg hosszú évtizedek alatt. Ugye itt, csak Egyiptomban úgy 40 különféle méretű és formájú piramisról van szó, a világ egyéb részein fellelt és még feltáratlan piramisokról nem is beszélve. Egyiptomban tehát ezek elvileg temetkezési célokat szolgáltak. De mi a helyzet a világ többi részén fellelhető példányokkal? Hiszen a világ, különösen Dél-Amerika tele van ezekkel. Utóbbiakról általában templomként és áldozati helyszínként gondolkodnak a régészek. De találunk belőlük európai területen is jócskán. Franciaországban, Görögországban, Olaszországban például. Ezek, miként a dél-amerikai társaik is, egészen bizonyosan nem királysírnak készültek. Valószínűleg alaposan meg fogsz lepődni, ha beütöd a keresődbe a Kárpát-medencei piramisok szöveget, majd szemügyre veszed, amit találsz. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy a piramis építészet közöstőről fakad, legyen az bármely részén is a világnak. A piramisok külleme részleteiket tekintve némileg eltérő, ám mind egyértelműen piramis. Ha logikusan szemléljük a dolgot, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a formáját tekintve hasonló építmény a funkcióját tekintve is hasonló kell, hogy legyen. Szerintem. A házakban is általában laknak az emberek, mindegy, hogy azok milyen táján és milyen külső részletekkel jelennek meg a világ egyes részein. A ház az ház, leginkább lakásként szolgál. A piramis meg nyilván piramis. Az elképzelhető, hogy néhány fáraó okosan kitalálta, hogy ki magának a saját területén fellelt piramisokat, ősi templomokat, például Kárnek és Luxor, az is valószínű, illetve a templomoknál esetenként egészen bizonyos, hogy hozzá is építettek az ősi építményekhez, de, hogy az alapokat tekintve nem ők és nem egy célra építették ezeket, az nézetem szerint szent igaz. Erre még visszatérünk. Nagyon érdekes például a boszniai piramis vagy egyesek szerint piramisok helyzete. Furcsa az e körül folyó masszatolás, de legalább masszatolás van ellentétben a kis hazánkban fellelhető érdekességekkel kapcsolatosan. Itthon néma csend honol -e Egy átlag magyarnak meg sem fordul a fejében, hogy bármilyen vonatkozásban összekapcsolja hazánkat a piramisokkal. Már az is az átlagnál tájékozottabbnak számít, aki tudja, hogy egyiptomon kívül is vannak piramisok. Na, de hogy itthon? Nevetséges. Ilyen senkinek eszébe sem jut. Igaz, vagy nem igaz? Tehát a bosnyák piramis. Gyanús körülmények, tiltakoznak a régészek, nehogy magántőke bevonásával szakszerűtlen feltárás történnék, mert lakott ott három hete négy család, tiltakoznak a természetvédők, mert van ott egy ősonos csótányfa is, amelyek szaporodása sérülhet ha ásatások kezdődnek. Vicced félretéve találtak ott egy középkori várromot, amely miatt a hely azonnal nemzeti műemlék státuszt kapott, ugye így már fokozottan védett és állítólag a várromjai alatt római kori maradványok is vannak, ezért a régész szakma tiltakozik az ásás ellen. A következő nyilatkozatban fejezték ezt ki. Mi, Európa hivatásos régészei határozottan tiltakozunk az ellen, hogy a boszniai hatóságok támogatják a Visoko környéki dombokon folyó úgynevezett piramis projektet. Elténkedés a gyanútlan nagy közönség rossz hiszemű megtévesztése, és semmi keresnivalója az igazi tudományok között. Olyan szűkös forrásokat pazarolnak így el, melyeket sokkal inkább a valódi régészeti örökség megóvására kellene fordítani, egyúttal eltereli a figyelmet Bosnia-Hercegovina régéseinek mindennapos gondjairól. Tehát a kormány végül az úgynevezett tudósok nyomására megvonta az eredetileg megszavazott támogatást a feltárás projektől. Érted? A tudósok megfúrták a Feltárást a hegy helyett, hiszen egy normális világban nyilván azt fúrják meg, hogy kiderüljön az igazság. De ezek azt valamiért nem akarják tudni. Illetve előre tudják, hogy nincs ott semmi érdekes. Tény, hogy ha történik egy feltárás, akkor azt illik valóban a lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel elvégezni, de azért van itt néhány furcsaság. Mindenek előtt ismerve a tudomány hozzáállását az ilyesféle ügyekhez nem zárnék ki itt egy nagyfokú szakmai féltékenységet. Micsoda világra szóló lebőgés lenne a szakmának, az úgy nevezett tudósoknak ha kiderülne, hogy valóban igaz a dolog. És erre éppen egy Amerikába kivándorolt, ott megtollasodott, ám minden előképzettség nélküli, helyi üzletember jött rá, nem a helyi régészek, akiknek kiveri a szemét a látvány. A régész társadalomnak éppen elég volt lenyelni a trója békát, nehezen viselnének egy újabb ilyen kaliberű fiaskót. Heinrich Schliemann a szatócsinasból lett világhírű felfedező sokáig gónyi és nevetség tárgya volt. Sok tudós szakmabeli, minden érdeme és valós sikerei ellenére még ma is támadja, kritizálja őt. Hát igen, van, hogy savanyú a szőlő. Van három diplomám, beszélek négy nyelvet és egy agyagbögrét sem találtam soha sehol. Erre jön ez a szatócs és kiássatróját. a tróját. Fúj! Visszatérve a Bosnyák piramishoz, nézd csak meg a helyszínről készült fotót. 24 kép. Ha ez egy természetes képződmény, akkor igen csak tréfás kedvében volt a jóisten, amikor oda teremtette. Egy normális világban nem az lenne a logikus, hogy amennyiben egy ilyen leletnek, ha csak az esélye felmerül, azonnal teljes nemzeti összefogással tisztáznák a dolog állását. Szerintem ez lenne a logikus történet. Olyan nagy dologásni egy gödröt. Ezek szerint igen. Furcsa. Vajon mitől tartanak? Mi derülhet ki? De, hogy ne menjünk messzebbre kis hazánk maradék tájainál, nekem is van egy kedvenc kis hazai dombocskám, amelyről eddig nem beszélt senki a téma vonatkozásában. Bizony. Persze nem állítom kifejezetten, hogy piramis rejtőzne alatta, nem, hogy a bosnyákokéhoz hasonló méretű, de minden esetre, bizonyos irányból rátekintve, sőt több irányból is, egészen fura módon szabályos formájú képződményről van szó esetében. A probléma az, hogy kissé veszélyes nézegetni onnan, ahonnan pedig a legtöbben láthatnák és nyilván naponta látják is, és ahonnan egyébként igen beszédes a látvány. De, hogy ne csigázzam a kedélyeket, konkrétan egy általam hegyesnek nevezett, valójában csúcsos hegy nevezetű, micsoda véletlen, Kifejezetten piramis alakú hegyecskéről beszélek, amely az M7 autópályáról a Velencei tónál, úgy a 43. kilométer magasságában nadap, észak-kelet, felé tekintve igen jól kivehető. Én jártam is ezen a kis hegyen, egészen a csúcsáig feljutva. Sűrűn be van nőve növényzettel, de egy gyalogösvényen kényelmesen meg lehet mászni, a tetejéről pedig szép kilátás nyílik a környező vidékre. Bár a valószínűsége elvileg csekély, ennek ellenére engem egyáltalán nem lepne meg, ha ott is rejtőzne egy ilyen építmény. Lehet, hogy csak beleképzelem, de a műhold képeken és bizonyos irányból tekintve élőben is még mintha néhány él is tisztán kivehető lenne, 25-től 30-adik képekig. A méretei azonban meglehetősen hajaznak a kheops piramiséhoz, bár még az is előfordulhat, hogy annál is nagyobb, ha valóban ott van. Tehát nagyjából 240 és 260 méter körül vannak az oldalai, az élek úgy 180 méter körülinek látszanak a műhold szerint és jelenleg körülbelül 150 méter magas, bár ez az adat elég bizonytalan, hiszen nem tudni, hogy mennyi része lehet a föld alatt. A lábánál állva kissé tűnik, mint a kheops, de ha tényleg kapott az áradatból, akkor az is csoda, hogy egyáltalán még megvan és csak a csúcsa veszett oda. Ettől függetlenül nagyon komolyan piramisforma, különösen ha Kápolná irányából Pázmánt felé haladva vesszük szemügyre, mielőtt még átmennénk az autópálya felett. Nagyon annak látszik, ami. Igazán elképesztő lenne, ha igazam van. Koordináták a nyomtatott verzióban luciferzum.hu Amennyiben a dolog igaz, akkor el kell fogadni azt a logikus tényt, hogy legalábbis ez mindenképpen az özönvíz előtt épült, hiszen az özönvíz áradata által magával sodort üledék lehetett csak képes ilyen tökéletes módon elfedni egy ilyen gigázt. Ez nyilvánvalóan igaz a többi, ehhez hasonló objektum esetében is. Ezek Egyiptomban azért bukkantak felszínre, mert a homokos lazatalaj nem volt képes szilárd burkolatot képezni azokon, és az azt megkötő növényzetnek megfelelő életkörülményeket biztosítani. Egyiptomban tehát kidőlt a liszt, ennek okán muszáj volt valami tudományos magyarázattal előrukkolni. Kiötlötték tehát az ez volt a fáraók temetkezési helye című egyiptomi népmesét magyarázatképpen. Visszatérve az én kis dombocskámhoz, az erózió a körülötte lévő területet már alaposan lecsupaszította, mivel annak nem volt támasza, egyedül ez a magányos púp emelkedik ki ma is a tájból, de a rajta lévő, a talajt megkötő növényzet megakadályozza azt, hogy maga a szerkezet is felszínre kerüljön. Így maradhatott rejtve egészen napjainkig. Amikor azt mondtam, hogy egyedül ez a magányos púp emelkedik ki ma is a tájból akkor nem voltam egészen pontos, hiszen ettől egy kis völgyecskével elválasztva nyugati irányban indul tulajdonképpen a Velencei hegység. A csúcsos lábánál állva, azt keleti irányból szemlélve, ez a helyszínen látszik igen jól, de azért a műholdképen is kivehető, láthatunk egy másik kis hegyes kiemelkedést a tájból, amelyet azonban sokkal magasabban borít a talaj. Ez lehet akár egy testvére is a csúcsos hegy növényzete és talaja alatt rejtőző objektumnak. Ha igaz a meglátásom, akkor a két monstrum csúcsai között nagyjából 700 méter a távolság, amely szinte éppen megfelel a Hufukeopsi és a Hafri csúcsai között mérhető távolságnak. Az arányaik is hasonlóak lehetnek. Tényleg nem tudom, hogy igaz-e a dolog, minden esetre nagyon érdekes. De térjünk most vissza Egyiptomba és a már az általános iskolában megtanult hazugságokhoz. Tehát a piramisok elvileg úgy épültek, hogy a közeli kőfejtőkben kibányázták és kifaragták az átlagosan két tonnás, de esetenként több tíz tonnás köveket, majd különféle módon, például a Níluson hajóval a lehető legközelebb szállították az építkezés színhelyéhez. Most azt... Hogy ezeket a hajókig hogyan vitték el, hogyan tették fel és vették le azokról, ezt hagyjuk. Lényeg az, hogy elvileg megtették. Tehát a kövek valamilyen módon eljutottak az építkezés közelébe. Ezeket azután fagörgőkre helyezték és rabszolgák hadai igavonóként kötelekkel a rendeltetési helyére vonszolták őket a homokban fekvő görgőkön gurigatva. Most nézzük a Hufukeops vagyis az úgynevezett nagy piramis méreteit. Az alap 2,1 cm-es hibahatáron belül tökéletesen vízszintes, mai ismereteink szerint az eredeti hosszak 4 cm-en belül azonosak voltak a négy oldalon. Az oldalak dőlésszöge átlagban 51 fok 54 nulla, a legnagyobb eltérés két oldal dőlése között 2 fok 48. A piramis oldalainak mai hossza, északi oldal, 230,26 m, déli oldal, 230,45 méter, keleti oldal 230,39 méter, nyugati oldal 230,3 méter. Mai magassága 137,3 méter. Az oldalhosszak azonban a burkolat hiánya miatt ma rövidebbek, mint eredetileg, amikor 232,4 méteres oldalhosszon 146,7 méter magas volt. Más adatok szerint 230,33 tizedméteres alapon 146,59 tizedméter magasságú volt. A számítások eltéréseit egyrészt a mára eltűnt burkolat vastagságának eltérő becslései, másrészt az oldalak dőlészszögének eltérései okozhatják. Most nézzük a szerkezetét. A piramis felépítményét átlagban egy köbméteres, kettő tonnás kváderekből építették, összesen körülbelül 2,5 millió köbméter mennyiségben, azaz 5 millió tonnás tömegben. Az építés technológiája a Sznofru piramisainál már bevált módszerű, ennek lényege, hogy a téglatest alakú kvádereket nem a hagyományos módon, a legkisebb felületű odarra állítva és döntött szögben helyezték el, hanem a legnagyobb felületű odarra és vízszintesen. Emellett nem közel függőleges rétegeket építettek, mint korábban, hanem vízszinteseket, minden egyes követ átlapolva helyeztek el egy sík felületen, bár erre csak a külső rétegeknél ügyeltek. Ez jelentősen megnövelte a stabilitást. A belső mag gyengén megmunkált, csak durván tégla alakúra faragott kövekből áll, amely a külső részek felé egyre pontosabb és finomabb faragásúvá válik. A belső részeken a kváderek közti hézagokat kőtörmelék és homok tölti ki. A legkülső kváderek már összecsiszolt felülettel kerültek beépítésre. A kváderek mérete és alakja a teljes felépítményben változatos, sokszor szabálytalan. Az építőkövek magassága és ezzel a rétegek vastagsága 0,9 és 1,2 méter között, a rétegek behúzása a 0,23 métertől az 1 méterig váltakozik. A felépítmény legnagyobb része, a 98%-a helyben bányászott, gyenge minőségű mészkő, a burkolat igen jó minőségű turai mészkő, míg az alépítményben és teherhordó részeken és a szarkofágnál a szuáni gránit alkalmazása is előfordul. A piramis keleti oldalának egy szakaszán még mindig látható, mint egy három sornyi burkolata hozzá csatlakozó küszöbbel, így képet alkothatunk arról is, hogy nézett ki ez az építmény újkorában. A messzebről érkező építőanyagot a Níluson szállították, speciális hajókon, amelyeket még a közönséges áruszállító hajóktól is megkülönböztettek. Az áruszállítók neve Uszály, egyik jelentése széles, a költömböket, oszlopokat és szarkofágokat a szat nevű típussal hordozták. A költömbök súlya a másfél tonnástól a több tíz tonnásig változik. Így nem meglepő, hogy a gigantikus építmény tömege meghaladja az 5 millió tonnát. Elkészülte idején hófehér góla volt. Hm. Szóval látunk itt egy-kettő, húsz és helyenként 30 tonnás faragott kövekből megépült, Hajszál pontosan vízszintezett, ugyancsak hajszál pontosan, azonos méretűre, 230 méteres oldalhosszakkal és közel 150 méter magasra megépített kőhegyet, amelynek a tetejére annak idején még odabigyeztettek egy 7 tonnás kiszáróidomocskát is. Mondom, 150 méter magasban. Ügyesek lehettek az akkori népek. Vagy volt toronydarujuk, vagy nagyon erősek voltak. És itt van ez a vízi úton való szállítás is. Csak úgy odabigyeztik nekünk különösebb részletek nélkül, fogadjuk el, így volt. Ez valamiért nagyon sántít nekem. A mai ember számára ez teljesen természetes, nem ütközünk meg a gondolaton. Vannak hatalmas folyami úszályaink, bárkáink, a tengeren teher szállító monstrumok, gigatankerek, megszoktuk a gondolatot. Ezeket jól megrakják bika darukkal azután hajrá, irány a cél. De láttál te már ókori egyiptomi hajót. Állítólag Krisztus előtt 2500 évvel hiszen szerintük ekkor épültek a gízai piramisok tudtak készíteni az akkori népek olyan hajót is, amely elbírt legalább 100 tonnát, ezt kell állítaniuk, ha el akarják hitetni velünk a fenti mesét, de bemutatni egyet sem tudnak ezek közül. Csupán fantáziarajzokon csodálhatjuk meg ezeket a hajókat. Amiről konkrétan tudunk, azok vagy papirussásból és nádból készült vízi alkalmatosságok, vagy igen karcsú fahajók, nagyobb csónakok, amelyek egyáltalán nem voltak alkalmasak nagyobb téjö szállítására. Talán voltak tutajaik, ez logikus lenne, amelyet teherszállításra használtak, ám erre nincs bizonyíték. De ne kukacoskodjunk! Tegyük fel igaz az állítás, volt olyan hajó, amely akár több tíz tonnás köveket is képes volt szállítani. De, hogyan hajózták be ezeket? Nem voltak daruik. Ehhez komoly infrastruktúra szükséges. A köveket el kellett juttatni a folyóhoz, ahol erre a célra alkalmas kiépített kikötőnek kellett lennie dokkal, rakodóhelyjel, daruval, mi egymással mind a berakodóhelyen, mind a célállomásnál. Nem tudunk ilyenről. A piramisok viszont valahogy mégis megépültek. A mai becslések szerint ezek a piramisok úgy Krisztus előtt 2500-2600 évvel épültek, azaz éppen a vízözön előtt. Érdekes. Lehet, hogy volt, aki mégis hit Matuzsálemnek és Noénak. Lehet, hogy egyesek számítottak a nagy vízre, csak nem akkorára, amely végül érkezett. A piramisokkal egykorúnak vélt nagy szfinx oldalán minden esetre meglepően, víz által okozottakhoz hasonló eróziós nyomok fedezhetőek fellásd a 31. képen. Lehet, hogy egyfajta óvóhelynek szánták ezeket valakik vagy valamik számára a régiek. Jó munkát végeztek, mert sok piramis máig is áll Isten nyilvánvaló jóváhagyásával. Arra minden esetre éppen jók, hogy igen sokakat gondolkodásra bírjanak. Én az iskolai és tudományos mesékkel szemben jóval inkább valószínűnek tartom ezek kapcsán azt, hogy az ősi emberek építményeiről van szó esetükben, amelyek felszínre került példányait azután az özönvíz utáni emberek belaktak. Ha valaki megáll a Hufukeops piramis lábánál és feltekint arra, akkor azonnal kétség ébred benne a fővonalas, szakmai konszenzuson alapuló keletkezés történetekkel szemben. Persze, mint mindenkorban, ma is sokan vannak, akik ezt a tudományt szolgálják. Egy ilyen ember Mark Liener, aki elméleti szinten lemodellezte a nagy piramis megépítésének kivitelezhetőségét. Számításainak és kísérleteinek eredménye az volt, hogy 1212 kőfejtő, 1360 kőszállító és 680 kőrakó ember, összesen 3252 fő, elegendő ahhoz, hogy 20 év alatt felépüljön a nagy piramis. A jelenleg is feltárás alatt lévő helyi munkásváros befogadó képessége alapján ez egy jó számnak tűnik. A 4000-hez közeli érték azért is megfelelő, mert valószínűsíthetően a munkáscsapatok legnagyobb egysége 2000 fő volt, ennek pedig csak akkor van értelme, ha legalább kettő volt belőlük. Ebből már viszonylag pontosan megmondható, hogy napi 7000-7500 köbméter kőanyagot kellett beépíteni, ha csak az évenkénti 100 munkanapot vesszük figyelembe. Illetve a közmunkás kőfejtők és szállító munkások évente valójában 90 napot dolgoztak itt, hiszen le kell számítani a dekádonkénti pihenőnapot. A szakmunkások, akik a csiszolást, a belső helyiségek készítését végezték, az év 324 napját töltötték itt munkával, dekádonkénti egy munkaszünet, valamint az év végi isteni születésnap vonódik le. Már csak az a kérdés marad fenn, hogy hány főnyi közmunkással kell számolni, ezen adatnak birtokában megmondható lesz, pontosan mennyi egy munkás napi teljesítménye. Mai ismereteink szerint mintegy két három ezer főnyi közmunkás elképzelhető, az építő munkások feltárt települése. Alapján, amelynek mintegy 8000 fős összkapacitása ennyit enged meg, azaz napi 2 fél köbméter körüli egyéni teljesítmény mutatható ki, ami egyáltalán nem elképzelhetetlen, hiszen durva átlagban egy köbméteres kvádereket használtak, azaz egy munkásra két kváder jut naponta, vagy egy 10 fős munkacsoportra 20, óránként 2. Mindebből az is következik, hogy keops sírja elkészülhetett mintegy 1.050.000-1.060.000 munkaóra alatt. Azaz 3000 munkással számolva 353 munkanap, vagyis nem egészen 4 év alatt, 2000 munkással sem egész 6 év az eredmény. Egyáltalán nem kell a körülbelül két évtizedes uralkodásának teljes idejét figyelembe venni következés kép bőven maradt idő és kapacitás a halotti körzet fejlesztéséhez is, és talán éppen ennek köszönhető, hogy Hufu olyan komplexumot hagyhatott hátra, mely mint ő és példaképe lett az összes további halotti körzetnek. Eddig a linear féle modell, amely persze egy jó nagy marhaság nézetem szerint, és amely minden józan elme szemében több sebből vérzik. És legyen itt még egy röpke és gyors észrevétel mielőtt tovább megyünk. Azt írja a leírás, csak úgy zárójelben, hogy az építőmunkások feltárt települése alapján. De már bocsánat! Ki mondta ezeknek, hogy az, amit éppen feltárnak, az építőmunkások települése volt? Ugye? Neked már ezt csak úgy oda teszik tényként, meg sem fordul a fejedben, hogy honnan a fészkes manóból tudják ezt. Ők ezt mondják, hát így is volt. Ja. Na mindegy, ez tehát a hangzatos statisztika, Mark Liner ezt okoskodta ki. Ez az elmélet. Tudod elméletileg az is igaz, hogy tíz felnőtt férfi puszta kézzel simán leterít egy kifejlett hímoroszlánt vagy egy kifejlett medvét, hiszen tízen jóval erősebbek azoknál, és mint olvashattuk fejjebb, ez Dávidnak és Sámsonnak még szólóban is sikerült. Csupán annyi ezzel a gond, hogy eddig még senki sem próbálta ki a gyakorlatban. Mint ahogyan a fenti számítás életszerűségét sem. Manapság valahogy nem építgetnek piramisokat. Pedig ha tényleg 5 év alatt össze lehetne dobni egy ilyet kézi munka szakkörön, akkor fix, hogy bőven lennének rá vállalkozók, akik kipróbálnák, csak hogy bebizonyítsák a tudomány igazat állít. De nem próbálják ezt bebizonyítani annak ellenére, hogy elég impozáns bizonyíték lenne az eredmény. Szerintem az elméleti szakemberek is tudják azt, hogy az elmélet és a gyakorlat nagyon nem kéz a kézben jár az ilyen esetekben. A három nagyobb piramist tehát elvileg Krisztus előtt 2600 és 2500 között építették, amikor a maihoz hasonló technikai civilizáció még nyilvánvalóan nem létezett. Egyrészt nem volt rá szükség, hiszen mint már sokszor említettem, az emberek nagyok voltak, erősek, okosak és gyorsak, nem volt szinte semmiféle technikai segédeszközökre szükségük céljaik megvalósításához, például gigászi épületek kivitelezése, elég volt az ES, a testi erő, a kötél a csiga és az ácsolat, valamint a bányászathoz és megmunkáláshoz szükséges kéziszerszámok. Csúpán úgy, ha a mai méretű apró emberek esetében gondolkodunk, akkor szükségesek a maiakhoz hasonló brutális erejű daruk és munkagépek, amelyek kompenzálják a csökött makima kettek hiányosságait. Minek a szemüveg ha jól látsz? Minek a daru, ha nagyon erős vagy? Minek a kocsi, ha nagyon gyors vagy? A mai technikai civilizáció egy kényszer szülte idézőjeles vívmány, nem pedig a fejlettség szimbóluma. Olyan ez, mintha a gyógyászati segédeszközellátót szeretnéd bemutatni, mint a fejlettségünk szimbólumát. Igen. Van mankó a sántáknak. Hallókészülék a süketeknek. Szemüveg a gyengén látóknak, fehérbát a vakoknak. Busszal, villamossal, autóval járunk. Mert egy kilométer után összeesne a népesség fele, ha gyalog, nemhogy futva kellene azt megtennie. Vannak okos eszközeink nagy memóriával. Mert mi általában 10 perc alatt mindent elfelejtünk. Ez a mi fejlődésünk. Kérlek ne vedd ezt magadra, hiszen nem sértésnek szánom. Sajnos ez maga az igazság. Ilyen a mai emberiség helyzete. Itt is tökéletesen igaza fordított perspektíva esete. A mai ember egy tudatos agymosás hatására tökéletesen meg van győződve a saját nagyságáról és fejletzégéről. Pedig, mint annyiszor elmondtam a nyomába sem léphetünk semmilyen szempontból az ősi emberiségnek, akik messze nem azok a tetveiket és bolháikat kurkászó barlanglakókretének voltak bunkóval és szakócával felszerelkezve, évtizedeken keresztül csupán a tűzgyújtásra és a kőpattintásra képesen, akiknek ma beállítja őket az akadémikus tudomány, hanem sokkal inkább az a tökéletes emberi faj, akikből a mai degenerált és elcsökevényesedett népesség származik. Tudod, minden fordítva igaz, mint ahogyan azt tanítják és hirdetik. De vissza a fő témánkhoz. Láthatjuk tehát, hogy a piramisok, amelyek a világ majd minden táján fellelhetőek, máig is tanúsítják egymára letűnt, de egykor nyilvánvalóan igen magas fejlettségi fokon álló. Civilizáció jelen valóságát bolygónkon. Ha az én meglátásom igaz, akkor nagyon könnyen meg tudunk magyarázni minden olyan ősi építményt, amelyekkel kapcsolatban a mai kor embere kiindulva gondolkodásának hibás sarokpontjaiból, például, hogy az ember mindig is ekkora volt mint ma, csupán találgatni képes vagy hibás következtetésekre jutva, vagy tökéletesen eredménytelenül. E régi korok építményeit szemlélve nem kell ahhoz szakértőnek lennünk, hogy felismerjünk két különböző dimenziót ezek kapcsán. Azok az épületek, amelyekre illik az úgynevezett megalitikus jelző, jellemzően akkorák és olyan méretű, számos esetben több száz tonnás, egy darabból kifaragott építő állnak, amelyek egészen nyilvánvalóan kivitelezhetetlennek kellett lenniük az ősi korok embere számára abban az esetben, ha hozzánk hasonló méretű volt. Ilyenkor jön az ufo építették, idegen civilizáció lényei, akik ezért vagy azért egykor meglátogattak bennünket típusú magyarázat. Ez bár marhaság, de mindenképpen fejlette bálláspont, mint például a rómaiaknak tulajdonítani bálbek romjait csak azért, mert azok, mint az egyiptomiak a piramisokat később belakták és a saját isteneik után elnevezték ezeket. Hiszen az UFO elmélet hívei legalább eljutnak addig a felismerésig, hogy mai méretű emberek az akkori technológiával egészen bizonyosan nem építhették meg ezeket az épületeket. Ám mivel nincsenek tisztában a Biblia tanításaival, rejtve marad előttük az Isten igazsága és elhiszik a hazug tanítók ezzel kapcsolatos meséit, akik busás haszonra és népszerűségre szert téve terjesztik hamis tanításaikat. Tehát... Ha megvizsgáljuk például a gízai nagy piramist, vagy a libanoni bálbek falait, kapuit, oszlopait, a perui sacsai huaman falait, az egyiptomi kárnek és luxor épület és szobor maradványait, ezeket pedig összevetjük az antik világ görög és római kori épületeivel, azonnal szembe tűnik az a differencia, amelyről dimenziók béli eltérésként beszélek. Az Akropolisz építményei is kétség nélkül lenyűgözőek és impozánsak, a római koloszeum, Panteon, Septimus Severus Diadalive Rómában, a hatalmas kőszínházak és még sorolhatnám, mind-mind elképesztőek, de nélkülözik azt a döbbenetes hatást, amelyek a megalitikus építményeket kivétel nélkül jellemzik. Előbbiekből hiányoznak az esetenként 50, sőt számos esetben 4 500, vagy még ezeknél is nagyobb, hangsúlyozom egy tömbből kifaragott, hajszálpontosan illesztett, és sokszor több 10 méter magasságban beépített gigászi építő elemek jelenléte. Nézd csak megkönyvünk borítóját. Nézd meg az ugyancsak a Baal bekirom komplexum külső támfaláról készült fotókat a 32-től 40. képekig. Egyszerűen lehetetlen, hogy ezt mai méretű emberek a római kori technológiával megépíteszék. Én úgy gondolom, hogy mint például az emberi megalománia szültet császári diadalívek esetén bár ezeknél is érzékelhető a megalitokhoz viszonyított dimenzióbeli eltérés, már a rómaiak is csak ellesték a régiektől mind az épületek stílusát, mind a méreteiket. Amire képesek voltak, azt maguk is megépítették, amit pedig nem tudtak kivitelezni, azt a saját lehetőségeikhez mérten kicsiben másolták. Hiszen, minek egy mai méretű embernek 20 méter magas kapu, mint például a Baalbekben látható a rómaiak által Bausnak szentelt templom bejárata. Ha megnézed a kapu tetején lévő köveket azonnal belátod, hogy azokat oda mai méretű ember legyennek akárhányan is korabeli technológiával soha fel nem juttathatta, 41 és 42. képek. Származásukat tekintve tehát ezeket a lenyűgöző építményeket három csoportba osztanám. A feltételes első csoport, az özönvíz előtt épült, azt túlélt építmények, ha léteznek ilyenek egyáltalán, csoportja. Hiszen az özönvíz, mint leírtam a Csendes Vizeken című írásban, meglehetősen elsöprölő erejű kataklizma volt, ennek okán nem túl valószínű, hogy bármi, amelyet az ember épített elviselhette a pusztítását. Ha mégis, akkor annak valami olyasféle dolognak kellett lennie, mint egy 5 millió tonnás kőpiramis. Hangsúlyozom, ez csupán feltételezés. E lapokon együtt gondolkodunk érdekes dolgokról, olyanokról, amelyekről egyrészt valóban érdemes, hiszen messzire vezethetnek bennünket a tények megismerésének terén, másrészt pedig ugyancsak igen érdekesek minden olyan ember számára, akiket érdekel az igazi történelem és az Isten igazsága. Tehát ezeket szem előtt tartva haladjunk tovább gondolataink szárnyain. A három csoport teóriáját erősíti például a gízai piramisokat őrző nagy Sphinx, 31. kép, és, hiszen az említett oroszlán ember hibrid lény nyilvánvalóan egy nefilim szobra. Ezekről már számos írásomban olvashattál, így most ezt nem tárgyalnám részletesen. A nefilim pedig az özönvíz előtt volt jelen a földön, hiszen éppen az ő elpusztításuk miatt küldte azt Isten a földre. Ráadásul a nagy szfinx testén és tarkóján is meglehetősen a víz okozta erózióra. Emlékeztető nyomok láthatóak. Olyan, mintha egy igen nagy erejű vízmosás kapta volna telibe a szobrot. A szfinxet szemlélve az is feltűnik, hogy sem az állaga, sem a kidolgozottsága nem egységes. Míg a test, amely egyébként nincs egységben, például a melső lábakkal erősen erodált felületű, az arc és a melső lábak sokkal jobb állapotúak. Mintha később, a pusztítás után készültek volna hasonlóan a test alsó részein megfigyelhető burkolatához, a fennmaradt torzóhoz illesztve és kiavítva azt. A fej valószínűleg nem tört le, de erősen megrongálódhatott, az arcát újra is faragták, nyilván egy kései megrendelő, Hufukeops vagy Hafré, parancsára. Ami magukat a piramisokat illeti, azt tartom, hogy ezek döntő többségét az özönvíz előtti világ lakói építették, hiszen ha nem így lenne, akkor nem tudnám megmagyarázni az ezeket elfedő vastag talajréteget, amelyet kizárólag egy gigászi vízáradat sodorhatott föléjük. Egyes piramisok Például a dél-amerikaiak vagy a szudániak már nyilván a víz után épültek, ezek azok, amelyeket nem borít földi és növényzet, amelyeket ma is a maguk valójában csodálhat meg a hozzájuk utazó ember. Tehát ezeket, mint Nimrod a bábeli tornyát is, nézd csak meg az EU parlament épületét. Egy befejezetlen bábeli torony szobrát fogod látni. Közvetlenül az özönvíz után építették az akkor még túlsúlyban élő, illetve az első időkben kizárólag jelenlévő, noéhoz hasonló méretű, nagy testű emberek. Úgy vélem, hogy a megalitikus építmények mindnekik köszönhetőek, az ő kezeik munkáját dicsérik igen látványos mementóként szolgálva az utókor számára. Ezek alkotják tehát az első és második csoportot, míg a harmadikat az antikvilág, a görög és római kultúra által megalkotott épületei. Azt gondolom, hogy ezeket az épületeket, azok stílusát nem az említett kultúrák emberei találták ki, hanem egyfajta kulturális örökség részeként maradt rájuk az ősvilág emberiségétől. Úgy vélem, az özönvíz által elpusztított hősvilág egyik legimpozánsabb képviselője például Atlantis lehetett, amely területén a ma ismert antik épületekhez nagyon hasonló, csak jóval nagyobb és szebb épületek állhattak. Úgy vélem, hogy a ma emberének alaposan leesne az álla, ha megláthatna egy ilyen várost, amelyet a kőbatás embernek titulált őszeink alkottak meg a maguk idejében. Azt gondolom, hogy már a görög és római építészet is úgy aránylott az ősvilág építészetéhez, ahogyan egy mai átlagember aránylik Michelangelo 5 méteres Dávid szobrához mind küllemben, mind méretben. Úgy, ahogyan a Hufukeobs, a Hafré és a Menkauré piramisokhoz az utóbbi déli oldalán álló három kisrompiramis, piramis, amelyek állítólag királynők piramisai. Mintha ez utóbbiak a nagyok elfuserált maketjei lennének. Mint a piramisok sorsán is látszik, az egymást követő kultúrák mind hozzátették és elvették a magukét a megmaradt ősi építményekhez, amely hatás következtében ma már valóban csak találgatni lehet ezek kapcsán. Mint mondtam, semmire sincs konkrét bizonyíték egyetlen épület tekintetében sem, kizárólag a józani esz, a logika, de leginkább az úr vezetésére bízhatja magát a mai gondolkodó. A bizonyítékok, festett feliratok, vésett hieroglifák tulajdonképpen nem érnek többet, mint például egy normafai séta alkalmával látható, a szétvésett törzsű fákon olvasható feliratok. Emlékül Szabó Jóska 1968. március 17. Ettől még nem a Szabó Jóska készítette azt a fát 68. márciusában, amely már akkor is ott állt, vagy száz éve. Szabó Jóska csak jött, vésett, majd eltűnt a történelem homályában, hátrahagyva a saját kultúrájáról árulkodó feliratot. Vagy. Szeretlek Mari. A te pityud 1972. Jönnek a régészek és a H. Ezt a fát bizony pityú építette Marinak 1972-ben. Ez tény, hiszen rá is van írva. Nem lehet vita az ügyben. Persze ez egy kicsit sarkosított hasonlat, hiszen a hieroglifák azért ennél többről is beszélnek, de az a régészek által is elismert tény, hogy az egymást követő uralkodók minden dinasztiában előszeretettel alakítgatták és feliratozták át az örökségüket. Ha tehát találtak egy megalitikus alapot, azt kétség kívül azonnal a magukénak tulajdonították és a saját kedvükre alakították így alaposan megnehezítve annak valós megítélését, hogy mi volt már addig is ott, és mi az, amelyet a későbbi uralkodók véstek és alakítottak ki. Erre csupán a logika adhat választ, hiszen józan észszer gondolkodva az ember hamar rájöhet arra, hogy egy jókori technológiával rendelkező mai méretű ember mire lehetett képes és mire nem. Azután ott van az a nem elhanyagolható helyzet is, hogy a két faj, az ősi nagy és a mai csöki, jó ideig egymás mellett élt, mint ahogyan ezt rengeteg egyiptomi véset és sírfestmény is igazolja, 43-tól 51 képek, és, amint azt a Hollywoodi Fantasy Gods of is című filmigen szemléletesen be is mutatja annak, aki megérti. Az első dinasztiák idején tehát bőven megvolt a lehetőség arra, hogy ilyen jellegű építményeket. Megvalósíthassanak az emberek, hiszen mind a tudásuk, mind az erejük megvolt ehhez. Én tehát úgy vélem, hogy minden ilyen jellegű építmény így épült meg. De nézzünk most meg néhány konkrét épületet. Olyanokat, amelyekről csupán tudomásunk van, valóságos mi voltukban már nem láthatók, mint például a Jeruzsálemi templom, és olyanokat, amelyek ma is megcsodálhatók ha nem is eredeti pompájukban, de lényegüket és méreteiket tekintve mindenképpen, mint Bálbek falai, épületei, a Karnaki és a Luxori templomok, majd vessük össze ezeket a lényegesen fiatalabb, jelentős számban fennmaradt és mai is megcsodálható római kori épületekkel. Nézzük tehát elsőként a Jeruzsálemi templomot lásd az 52. és 53. képeken. Erről az épületről csupán leírásaink vannak, bár ezek meglehetősen pontosak. Méreteit tekintve az első templom nem tartozott a megalitikus építmények közé, mégis van egy-két igencsak meghökkentő részlet vele kapcsolatban. Olyan részletek ezek, amelyek valóban meghökkentőek mai szemmel nézve a ránk maradt adatokat. Nézzük csak, mit hoznak a ma elérhető leírások az épületkomplexum vonatkozásában. Zsidó.com A szentély maga gigantikus méretű volt, ma látható darabja, a kotél, vagy siratófal, külső falának egy töredéke csupán, 54. kép. Herodes 8 éven át gyűjtötte az alapanyagokat hozzá. Az építéshez melyen tízezer ember dolgozott, átlagosan 10 tonnás költömböket használtak, de akad köztük 400 tonnás darab is. A költömbök tökéletesen illeszkednek egymáshoz, nem tartja őket összehabarc. Herodes temploma olyan magas volt, mint egy húszemeletes ház, és egy millió ember befogadására volt alkalmas, ezt úgy érték el, hogy a Moria hegyet, melyen a szentély áll, feltöltötték, és egy hatalmas, 480x300 méteres teret építettek az épület köré. Annak kedvéért, aki esetleg nem ismeri a templom történetét említem meg itt, hogy voltak éppen három templomról van itt szó. Az első, amelyet Salamon, Dávid fia épített meg elsőként a templom hegyén. Ezt a babiloniak Krisztus előtt 587-ben elpusztították. Ezután épült meg a második, az orobábeli templom, amelyet a fogság évei után építettek meg a Jeruzsálembe visszatérő zsidók, majd végül Krisztus idejében ezt a második templomot fejlesztette és bővítette tovább 46 éven keresztül, János 2.20, Nagy Herodes, amely fejlesztés végeredményét említjük harmadik templomként. Ezt pusztították el végül Krisztus után 70-ben a római légiók. COG a dicsőséges első templom az időszámításunk előtti 10. században készült el. Salamon hatalmas anyagi forrásokat használt fel az épület felhúzásához, ami 7 éven át tartott, egy királyok 6:38. Az elkészült templom annyira impozáns épület volt, hogy az akkori világ egy csodájának számíthatjuk. A téglalap alapú épület hossza körülbelül 55 méter, szélessége pedig körülbelül 25 méter, vesd össze kettő krónika 3-3 és 4, volt. Legmagasabb pontja csak nem elérte a 64 métert, vagyis nagyjából 20 emeletnyi magasságot. A templom egyik legfőbb célja az volt, hogy állandó helyet adjon a szövetség ládájának, amelyben egyebek mellett a Mózesnek átadott, a 10 parancsolatot tartalmazó kőtáblákat is elhelyezték. A leviták ebben a templomban végezték el a szövetségben meghatározott napi szolgálatokat, és itt mutatták be az előírt áldozatokat is. Ez a templom aztán nagyjából 400 éven át szolgált Izrael vallási életének központjaként, míg nem a babiloniak lerombolták. Az épület komplexumból a csupán egy fal áll, amely származását tekintve sincs egység a különböző források szerint. Erről írja a zsidok.netvörk a következőket. A hatalmas kőtömbökből épült nyugati fal, héberül Hakotel, el, ha Ma Aravi a zsidó vallás legszentebb helye. Az építmény nagy része ma is föld alatt van. A teljes 488 méteres falból csupán egy 57 méter hosszú 40 méter magas szakasz állott, ahova imádkozni járnak a hívek. A falat, amely a templomhegy támfalának egy része nagyheródes építette időszámításunk előtt húzban a templomot övező fal kibővítésekor. A hatalmas alsó kövek Heródes korából, még a kisebb felső kövek az Omjád és Fátimida időből származnak. Viki A napjainkra megmaradt úgy nevezett siratófal a Heródes által újjáépített második templom külső udvarát határolta a nyugatról. A templom a tartó falak legtöbb kőtömje 2-5 tonna súlyú, míg a nagyobbak akár 50 tonnásak, a legnagyobb pedig 400 tonnát nyom. A sírató falat megtekintve, magam is okosan dugdostam a kis kívánság Cetlimet egykor a fal köveinek illesztései közé és az is igaz, hogy első gyermekem egy gyönyörű, egészséges kis fiú lett, de nyilván nem a babona Cetli hatására, amelyen ezen óhajom rögzítettem, azt láthatjuk, hogy amint egyre magasabbra tekintünk, a fal egyre kisebb kövekből áll. Ez meglehetősen beszédes információ, de egyelőre menjünk tovább. Nézzük meg, hogy leghitelesebb forrásunk, a Biblia mit ír a templomról. Két helyen is részletesen említi az épületet, az egy királyok 6-2 és 3, majd a kettő krónika 3-3-4-ben. Nézzük! Először Károli, majd a zsidó írás egy királyok. És a ház, amelyet Salamon király az úrnak építe, 60 szín hosszú, 20 szín széles és 30 ing magas volt. És egy tornát a ház temploma előtt, amelynek a hossza 20 szín volt, a háznak szélessége szerint. A szélessége pedig 10 szín volt a ház hosszában. A ház pedig, melyet épített Salamon király az örökkévalónak, 60 könyök a hossza, 20 a szélessége és 30 könyök a magassága. A csarnok pedig a ház templomának előrészén, 20 könyök a hossza, a ház szélességének oldalán. Tíz könyök szélessége a ház előrészén. Kettő krónika. És ilyen alapot vetett Salamon az Istenházának házának építésénél, hosszúsága a régi mérték szerint velő 60 szín, szélessége 20 szín. És a tornátla templom hosszában, a ház szélessége szerint 20 szín volt, a magassága pedig 120 szín. És beborítá azt belül tiszta aranyjal. És ezek Salamon alapításának módjai istennek házának fölépítésénél, a hosszúság, könyökökben az alábbi mérték szerint 60 könyök, a szélesség 20 könyök. A csarnok pedig, mely hosszúságával elől volt a ház szélessége oldalán, 20 könyöknyi, s a magasság 120. És bevonta belül tiszta aranyjal. Ezek tehát azok az információk, amelyek alapján némi képet kaphatunk arról, hogy miként is nézhetett ki a Jeruzsálemi templom, de vizsgáljunk meg sorrendben néhány további részletet. Átlagosan 10 tonnás költömböket használtak, de akad köztük 400 tonnás darab is. A költömbök tökéletesen illeszkednek egymáshoz, nem tartja őket összehabarcs. Herodes temploma olyan magas volt, mint egy 20 emeletes ház, és egy millió ember befogadására volt alkalmas, ezt úgy érték el, hogy a Moria hegyet, melyen a szentély áll, feltöltötték, és egy hatalmas, 48300 méteres teret építettek az épület köré. Hűha! Tisztől 400 tonnás, pontosan illesztett kövek. 20 emeletnyi magasság. Egy millió ember. Ezek komoly méretek. Rendben, állítólag tízezer ember dolgozott ott, de azért négy tonna az négy tonna. Megint csak az elmélet és a gyakorlat. Hányan férnek egy négy tonnás kő köré? Tízezren biztosan nem. Milyen kötéllel emelték meg? Hogyan faragták ki és szállították oda? Gondold el! Egy mai orosz dízelmozdony, ismertebb nevén a szergely, bő 110 tonnal ásda a 80-as képen. Most vegyél ebből négyet és ragd össze. Nem miért, hanem súly szerint. Azután képzeld el, hogy ezt a mai emberek először kifaragják a kisvésőikkel, kalapácsaikkal, utána valahogyan elszállították, majd tökéletesen pontosan illesztve beépítették a helyére. A technika pedig fából ácsolt csiga, fakerék, fagörgők, emelőrudak, növényi rostokból font kötelek, igavonók és sok-sok emberke. Hát lehet, hogy lehetséges, de én azért szívesen megnézném a mutatványt. Azután építenek egy húsz szemeletnyi magas épületrészt. Ne érts félre, nem a leírtakat vitatom, csupán azon elmélkedek, hogyan lehettek képesek erre hozzánk hasonló méretű emberek a kor technikai színvonalán? Magam úgy hiszem e percben, hogy Krisztus korában, hiszen Nagyheródes Krisztus kortársa volt, jobbára már csak a mai méretű ember élt a Földön. Ezek az építmények mégis megvalósultak. Arra gondolok, hogy valószínűleg Herodes csupán hozzátette a magáit egy meglévő alaphoz, ami jóval régebben épült. A magas építés például valószínűleg működött, de nyilván nem több tíz tonnás elemekből, amilyeneket például a Balbeki Bakhusz templom 20 méter magas bejárata fölötti áthidaló elemek esetében csodálhatunk meg. Ott láthatunk a két szélen egy-egy minimum száz, és egy nem sokkal kisebb, a két szélső követ kiékelő, vői alakban megfaragott középső követ, amely szétfeszíti a két oldalt felhelyezett áthidaló elemet, tökéletes stabilitást biztosítva így a szerkezetnek. Ráadásul ezek tetejére is jócskán pakoltak az építők még ugyancsak nem apró darabokat, hogy csinosítsák az épületet. Van ott fent, legalább 20 méter magasban, több száz tonnányi, máig stabilan álló, faragott kőépítőelem lásd 41 és 42. képeken. Ugye az első, Salamon által épített templomot a babiloniak rombolták le, de ezt a fogság ideje után újra építették. Salamon idejében pedig még bőven voltak nagyok. De a fogság idején, ahogyan esdrástól olvashattuk, az emberek már döntően kisebbek voltak, azaz ránk hasonlíthattak, ám még élénken emlékeztek arra, hogy ez nem volt mindig így. A két időpont között eltelt négy évszázad lehetett az, amikor a nagyok gyakorlatilag végleg kivesztek a világ színpadáról. Úgy vélem, hogy az újjáépített templom is bírt némi régi alappal, amit még a nagyok építettek oda. A 400 tonnás darabok ebből az alapból maradhattak az épületben, erre építették rá az utódok a maguk szerkezetét. Ahogy olyan írtam, ha szemügyre. Vesszük a kotelt, amely egyedül megtekinthető ma is az egykori komplexumból, akkor azt láthatjuk, hogy minél magasabbra tekintünk, annál kisebbek az építőkövek. És ez nem azért van, mert távolabb vannak a szemünkről, hanem mert valóban kisebbek. A nagyok alul, a kicsik felül. Nem össze-vissza, hanem szisztematikusan. Az alapok régiek, a teteje pedig sokkal fiatalabb. De ha azt feltételezzük, hogy a nagy köveket nagy emberek helyezték el, építették be az épületbe, akkor Salamon idejében, Krisztus előtt úgy 950 körül, amikor az első templom megépült, még bőven kellett ezeknek munkálkodnia a Isten egy alatt. Itt tennék ismét csak egy rövid kitérőt. Már Dávid és Beccsábé történetekor felvetődött bennem a kérdés, ha Dávid és asszonya nagyok voltak, akkor mi lehetett a helyzet szemük fényével, Salamonnal? Logikusan arra kell, hogy jussunk, ha Dávid és Beccsábé nagy volt, akkor Salamonnak is muszáj volt annak lennie. Az is logikus feltételezés, hogy nagyok nem fogadtak volna el kicsit maguk fölé királynak. Ezek szerint tehát Salamonnak is nagynak kellett lennie ám erre való utalásnak nem igazán lelni nyomát a mai kánon vele foglalkozó tartalmában. A dolgon elgondolkodva megint csak megpróbálva a logikát segítségül hívni, arra jutottam, hogy 50-50, vagy igazam van vagy nem. De ha nincs, akkor a szülők sem lehettek nagyok, amely állítás pedig Dávid vonatkozásában elég erős alapokon áll meglátásom szerint. Jelen kérdésünket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy azért van itt is némi támpont az analitikusan gondolkodó elme számára. Íme, mindenek előtt ismét 4552-55. Miért mások azok, akiket mostanában szültél, mint azok, akiket az előtt, miért kisebb termetőek? És ő válaszol majd neked. Azok, akik az ifjúság erejéből születtek, különböznek azoktól, akik az időskor ideje alatt születtek, amikor az anya meggyengül. Ezért vedd eszedbe azt is, hogy te és a kortársaid kisebb termetűek vagytok az előttetek élteknél, és azok, akik utánatok jönnek, kisebbek lesznek nálatok, mivel olyan teremtéstől születnek, amely már öregszik és elveszíti az ifjúság erejét. Most azt a részét emeltem ki az igének, amely a folyamatosságra utal. Ez szerint tehát ellentétben azzal, amit a tudomány állít az emberek, ahogyan a történelem halad a vége felé, egyre kisebbek és nyomvattabbak lesznek. Igen érdekes adat, hogy a kromanyoni ember állítólag 28 ezer éves maradványai között talált férfi koponya agyának űrtéartalma 200 köbcentiméterrel nagyobb, mint a mai átlag férfiaké. A buta ősember mi? Kérdem én. Igaz nagyobb agya volt, mint nekünk, de mint tanultuk az iskolában, igen ostoba volt szegényke. És kevés ideig is élt. Lehet, hogy megint hazudnak. Az élettárta ellentétben a hivatalos állításokkal egyre rövidebb lesz. Gondolj csak az itthoni átlag életkorokra, amely világviszonylatban egyébként meglehetősen magas. Bizony. A különböző statisztikák szerint ma a világ népességének 50 és 80 év között alakul a várható életkora, ám ez nagyban függ attól, hogy hova születik az illető. Értelemszerűen a fejlettebb országokban, ahol nyugodtabb és biztosabb az élet, fejlettebb a higiénia, jobb az orvosi ellátás élnek hosszabb ideig az emberek, ezen belül is a nők, akiknek átlag 5-10 évvel többet jósolnak a statisztikák, kivéve a legszegényebb afrikai országokat, ahol a nők halnak hamarabb. Ha tehát az átlagéletkort nem csupán európai, hanem világviszonylatban nézzük, akkor bizony ez az érték ma legfeljebb 60-65 év körül alakul, hiszen a fejlett régiókban jóval kevesebben élnek, mint az elmaradott térségekben. Az európai átlag állítólagos 70-80 évvel szemben, a legszegényebb afrikai országokban ma mindössze 48-50 évet jósolnak maximum az embereknek. Fenti ége állítása tehát ismét beigazolódni látszik. További érdekes következtetés, hogy a nagyok és erősek nem hirtelen, egy nagy átmenet során tűntek el, hanem egyre kisebbek lettek, egyfajta negatív evolúció eredményeképpen, amelyről szintén írtam már több ízben. Ez a helyzet is nagyban összevág azzal az állításommal, hogy általában minden éppen fordítva igaz, mint ahogyan a hivatalos források állítják. Ők azt mondják, az emberiség egyre magasabb, az átlag életkor egyre nő. Én azt mondom, az emberiség egyre nyomvattabb, az átlag életkor egyre csökken. Valaki hazudik. Ők azt is mondják, hogy a világ túl népesedik. Én azt mondom, hogy a világ össznépessége ma elférne két budapestnyi területen. Bizony. Valaki megint csak hazudik. Alább erről bővebben. Visszatérve tehát a templomhoz, úgy vélem, hogy a Salamoni időkben még a nagyok alapozták meg az épületet, Zorobábel idejében, úgy 400 esztendővel később pedig már csak kisebb elemekből építették újjá, és ez fokozottan igaz a herodesi építkezésre. Hiába a herodesi templom lett a legnagyobb közül, az építőkövei ennek voltak a legkisebbek, ahogyan a kotel esetében is látszik, amely állítólag a nyugati felő volt a herodesi komplexumnak. A templom legnagyobb magassága 120 szín vagy könyök volt, amely durván 60 méter magasságot jelent. Ez a szentély homlokzati része volt, nem kis teljesítmény, de összehasonlítva például a budapesti Szent István Bazilika 96 méteres legnagyobb magasságával, valószínűleg Herodes idejében ez kivitelezhető volt csupán mai méretű emberek közreműködésével is. A bazilika összevetése egyébként jónak tűnik ahhoz, hogy reális képet kapjunk a valóságról, hiszen utóbbi megépülése is igen jól dokumentált. A Jeruzsálemi templom tehát körülbelül 55 méter hosszú, 25 méter széles és 15 méter, a homlokzati részen viszont 60 méter magas volt a leírás szerint. A bazilika 87 méter hosszú, 55 méter széles és 96 méter a legnagyobb magassága. A Jeruzsálemi templom tehát minden tekintetben kisebb volt a bazilikánál. Ám míg a templom 7 év alatt teljes mértékben elkészült, addig a bazilikát több mint 50 éven át, a föld munkákkal együtt majd 60 évig építették. Közben beomlott, részben összedőlt, pedig ez már nem az ókor volt hanem a reformkori építészet ideje, amikor olyan nevek terveztek és felügyelték az építést, mint Hild és Ébl. Ráadásul, amennyire tudom, a bazilika szerkezetében egyetlen 400 tonnás kő sincsen, de még 50 tonnás sem. Mindent egybevetve azonban látnunk kell, hogy a Jeruzsálemi templom méretei alapján nem sorolható a megalitikus építmények sorába, csupán egyes részleteit tekintve igen. Salamon egyéb építményeiről az alábbi adataink állnak rendelkezésre. Egy királyok 7.1 és 2, 7 7.15 és 7.38 Azután a maga házát építés Salamon 13 esztendeig, amely alatt elvégezi az ő házát egészen. Megépíté a Libanon erdőházát is, melynek hossza 100 színvelő, szélessége 50 szín, magassága 30 szín. Építé azt, négy rendcédrus oszlopon és az oszlopokon cédrás gerendák valának. Még a fundamentom is drága és nagy kövekből volt, 10 szingnyi kövekből és 8 szingnyi kövekből. És formál a két rész oszlopot, az egyik oszlop magassága 18 in volt, és 12 színzsinó réri át mind a két oszlopot. És csinál a 10 mosdómedencét is részből, és mindenik mosdómedencében 40 bát férvelő. És mindenik mosdómedence négy singnyi velő, és a 10 talp mindenikén egy egy Látunk itt tehát egy durván övenszer 25x15 méteres épületet, az épület alapját adó 4 és 5 méteresre faragott köveket, 8-9 méter magas oszlopokat, amelyek kerülete úgy 5 méter lehetett. Azután látunk 10 darab mosdómedencét, amelyek majd 2 méteresek és körülbelül 1500 literes úrtartalommal bírtak. Kérdés, hogy mit jelentett a mosdómedence? Kézmosót vagy fürdőkádat? Azután még néhány adat a templomról. 2. Krónika 3. 15 Károli. Két oszlopot is csináltata a ház előtt, amelyeknek hossza 35 színvelő, és gömböt felül mindenikre, amely 5 színvelő. Ezek tehát már bő 15 méteres oszlopok, amelyek tetejére felkerült még egy-egy több, mint két méteres, talán tömör, részgömb. Van itt egy további érdekesség is. 2. Krónika 6. 13 Károli majd a zsidó írás. Salamon pedig egy széket csináltatott velő részből, amelyet a tornátnak közepén helyeztetett el, melynek hossza öt szín, szélessége is öt szín, magassága pedig három színvelő. Felállla Abba, és térdeire esvén az egész Izrael gyülekezete előtt kezeit az ég felé kiterjeszté. Mert Salamon készített egy medencét részből és elhelyezte azt az előcsarnok közepébe. Öt könyöknyi a hossza, öt könyöknyi a szélessége és három könyöknyi a magassága, arra fölállt és leereszkedett térdeire Izrael egész gyülekezete előtt és ég felé terjesztette kezeit. Most szék, esetleg trón vagy medence. Mert nagyon nem ugyanaz. A septuagintában itt, ahol Károli széket fordít a zsidó írás pedig medencét, a vászín görög szó szerepel, amely a katolikus szószedet szerint lábat, a fordító programok szerint alapot, alapvetést, bázist jelent. Ezt fordították tehát szék, medence, emelvényként a magyar átiratok. A King James itt állványt ír. A medence mondjuk elég nagy bugyutaságnak tűnik, hiszen Salamon erre felállt, majd rátérdelt, amely egy medence esetében amellett, hogy eléggé bajos a mutatvány, nem is túl életszerű. Jóval elgondolkodtatóbb az, hogy miféle emelvényről lehetett itt szó valójában. A székre, trónra nincs semmiféle bizonyíték a görög szöveg alapján, pedig milyen érdekes érvelés lenne az, hogy minek ekkora szék egy mai ember számára. Két és negyed méteres oldalakkal bíró kocka, amely körülbelül 130 cm magas. Ez valószínűleg állvány lehetett valójában, de fura, hogy miért volt egy ilyenre szükség, ha nem ülő alkalmatosságként. A földről nem lehetett áldani az Istent. Mindent egybevetve el kell ismernem azt a tényt, hogy Salamon testméretére ezekből nemigen vonhatunk leperdöntő következtetéseket. Ez tehát egy nyitott kérdés marad egyelőre. Salamon mai ismereteink szerint tehát lehetett kettő, de akár három vagy négy méter magas is. Van még egy ide vonatkozó észrevételem. Elvileg Dávid király, Salamon apjának a sírja ma is megtekinthető Jeruzsálemben. Ez egy szép, nagy, bár messze nem óriási méretű kő szarkofág, amelyben talán úgy tartják, hogy a zsidó király maradványai vannak. Részemről ezt természetesen nem hiszem el, bár a sírral kapcsolatban nem sok információt találtam. Ám, Például magam is jártam a születés templomában, ahol egy néhány négyzetméteres föld alatti lyukban egy ezüst csillagot lehet simogatni a hívőknek, itt született Jézus, alapon, de nyilvánvalóan semmi köze nincs valójában az Úrhoz. Ezek az idézőjelben szent helyek általában így működnek. Kell a turistáknak és az arándokoknak néhány bálvány, amit csókolgathatnak, masszírozhatnak, simogathatnak. Ilyen formán tehát Dávid sírja is hasonlóképpen üzemelhet meglátásom szerint. Azt gondolom, hogy a hatalom, mint az egyéb óriás csontmáradványok esetében is, nagyon gondosan ügyelt és ügyel arra, hogy ezeknek kapjanak nagy publicitást, mi több, a lehető legnagyobb titokban maradjanak mindörökre. Hiszen ha akár csak egy is felbukkanna, a nagy közönség számára elérhetővé válna, akkor igen kínos kérdésekre kellene sürgősen választ találniuk. Tehát vigyáznak, hogy ez ne fordulhasson elő. Most nézzük a többi információt, hát ha előrébb jutunk. Fejjebb azt olvashattuk, hogy a Herodesi templom területére, 480x300 méter, az udvarral együtt, beférhetett úgy egy millió ember. Ez elég meghökkentő szám. A Szent István Bazilika befogadó képessége 8000 fő. Persze a fenti szám, itt valóban a templomhoz tartozó teljes területre értendő, de még így is erős túlzásnak tűnik. Számoljunk csak. Van tehát egy 480 x 300 méteres, azaz 144 ezer négyzetméteres terület. Hoho. -ho. Tehát 144 ezer. Milyen érdekes szám ez. Mi csoda véletlen már megint. Nos, hogy itt elhelyezzünk egy millió embert, ahhoz minden négyzetméterre 7 embert kell állítanunk. Így még 8000-rel többen is lesznek, mint a megadott szám. Ha rajzolsz egy négyzetméteres kockát, akkor láthatod, hogy ez reális. Bár a benne álló emberek meglehetősen intim kapcsolatba kerülnek egymással, az adat megfelelő és reálisan megvalósítható. Erre alapozva írtam fejjebb, hogy kettő budapestnyi területre, amely 2525 525 négyzetkilométer, amely egyenlő 1050 négyzetkilométerrel, azaz 1050 millió, 1 milliárd 50 millió négyzetméterrel simán beférne a világ jelenlegi népessége, vagyis a 7 milliárd ember. De matekozzunk még egy cseppet. Magyarország területe ma durván 93 ezer négyzetkilométer. Ha egy négyzetkilométer, ezerszer ezer az egyenlő 1 millió négyzetméterrel, így tehát a 93 ezer négyzetkilométer egyenlő 93 milliárd négyzetméterrel. Ha egy négyzetméteren elfér hét ember, akkor csak a mai csonka Magyarország területén elférne bő 650 milliárd ember. És igen. Igaz úgy, mint a heringek, de elférne. Ha a föld teljes mai népességét betennéd a Kárpát-medencébe, minden egyes embernek jutna bő 30 négyzetméter, még az influenzát sem kapnák el egymástól, és a bolygó összes többi szárazföldje ember nélkül maradna. Tök üres lenne Európa, Ázsia, Afrika, Dél- és Észak-Amerika, Ausztrália, Nagy-Britannia, a szigetekről már nem is szólok. Üres az összes földrész, mindenki itt van nálunk és lobickola a termál és forrás vízben. Jól nagy buli lenne. Ez a matek. Pedig állítólag túl vagyunk népesedve. Az emberek jelentős része pedig úgy beszopja ezt a túlnépesedés hazugságot, és, mint a húzat. Vicces. Én nem voltam sosem valami jó matekos, de van egy kínai számológépem. Pest megye szűk 6400 négyzetkilométer. Az éppen 6 milliárd 400 millió négyzetméter. Tehát csak Pest megye területére, Budapest nélkül, kényelmesen beférne a világ mai népességének a hatszorosa. Mondom, ez a matek. De hányan számolnak utána? Ugye? Túl vagyunk népesedve. Ezt mondja a TV, meg a rádió, meg az internet, akkor az úgy is van. Viszlát bányaló elftárs, nem kell itt annyit számolgatni meggondolkodni, még a végén megfájdul a feje. Itt egy sör meg egy marék szotyi, jó meccs lesz este a tévében, csak haladjon tovább. Most nézzük a többi említett épületet. A Nílus völgyében haladva a szárazföld belseje felé, a gízai fensíktól délre úgy 500 kilométernyi távolságban található a luxori és karnaki templom komplexum. Itt jól megfigyelhető az az egyiptológia által is elismert tény, hogy az egyes, egymást követő uralkodók mindig alakítottak egy keveset vagy éppen sokat az elődjük által rájuk hagyott építményeken. Feliratokat módosítottak, hozzáépítettek, lebontottak, kivéstek, enatont, más néven negyedik Amenhotepet például nagyon, és átalakítottak. A Gellért hegyen lévő filozófiai kertben, milyen találó elnevezés, ott aztán van miről filózni tényleg, áll egy nyolc. A lakos szoborcsoport részeként Enaton szobra is. Vajon Enaton mit keres Jézus, Ábrahám, Budha és Laoce társaságában? Most azt, hogy a hány inger kerülget ettől a kis kompozíciótól, azt hagyjuk. De tényleg, mi a kenyérhajat keres egy egyiptomi fáraó, akit az utódjai még a történelemből is ki akartak törölni, ebben a szoborcsoportban? Nem túl bonyolult a dolog. Enaton napimádó volt. Be akarta vezetni az egyisten hitet az országban, mégpedig Etön napisten legfőbb tiszteletét. Tudod, a napimádat kiről szól, ugye? Hát persze, sátánról. Menj csak be az első katolikus templomba, és vedd szemügyre az oltárt és környékét. Rengeteg napszimbólumot fogsz találni. Egy kutyakölykei ezek mind. Csak Jézust és Ábrahámot hagyták volna ki. Visszatérve az építészethez, tehát nézetem szerint minden esetben az alap volt a legnagyobb, a későbbi toldások már sok esetben csupán árnyékai tudtak lenni ezeknek. Ahogy a kotel esetében is, minél későbbi a toldás, annál kisebb elemekből épült fel. Az átalakítás és átépítés jó szokását a rómaiak, majd a területet uraló keresztény és arabmuszlim utódok sem adták fel. Az a mondás, hogy ha ezek a kövek beszélni tudnának, itt aztán igen csak velős tartalommal bír. Persze én azt mondom, hogy ezek a kövek bizony tudnak beszélni. Mégpedig nem is akárhogyan. Magukért beszélnek. Nézd csak meg például az 55-től 61 képeket. Ha ezek nem mondják el az igazságot neked, akkor semmi. De most tényleg, őszintén. El tudod képzelni, hogy ezeket a gigászi építményeket ekkora népek mint mi vagyunk, botokkal meg kötelekkel összehozták. Nekik nem voltak olyan izongépeik, daruik, vontatóik, mint a mai embernek. Mondom. Csiga, kötél, fa görgők, feszítőrudak, bronzvésők, igásbarmok és elvileg sok-sok kisember. Ennyi. Komolyan mondom, ha ez megvalósítható lenne, már régen összedobták volna Rothschild Rózsijék az árát egy ilyen vállalkozásnak, csak azért, hogy elhitessék a néppel ezt az irgalmatlan nagy hazugságot, amelyet az iskolákban tömnek ma is a gyerekek és az egyetemisták fejébe. Ez lenne aztán a bizonyíték. De nem próbálják meg. Igaz, minek is tennék? Ha így is elhiszi mindenki. Talán hallottál Abu Simbel két templomáról, amelyeket szétbontottak, majd kisé odébb, fejjebb, újra összeraktak nem is oly régen. Az Assuánigát építésénél felmerült az a nem kis probléma, hogyha megvalósítják a nasszertavat, Amely ma egy 5254 kilométeres vízfelszínnel bíró, majd 10 balatonnyi mesterséges, duzzasztott víztömeg, akkor bizony a hátram és a hétő, valamint több kisebb, sziklatemplomnak templomnak visszavonhatatlanul annyi, hiszen ezek bőven a tervezett vízszint alá kerülnének. Csak úgy mellékesen jegyzem meg... Hogy az ősi múbia gyakorlatilag teljes területe elárasztás alá került a nevezett tó megvalósításával, gondolom nem kevés érdekes leletet örökre hullám sírba temetve, de ez bizonyára nem is lényeges, csupán az én konteus, a kákán is csomót kereső elmém lát itt is olyan dolgokat, amelyek valójában nincsenek. De valóban, álljunk csak meg itt még néhány gondolat erejéig. Hiszen ez az írás éppen ezeknek a gondolatoknak van szentelve. Miről is van szó itt valójában? Egyáltalán, minek kellett ez az asszúáni óriásgát, amely a nílus vizét tíz balatonnyi mesterséges tóváduzzasztotta? Buta kérdés. Egyiptomnak szüksége volt villamos energiára, ez pedig fedezte megvalósulása szükséglet felét. Rendben, értjük. Ám jönnek ilyen hozzám hasonló kukacoskodó értetlenek, és feltesznek megint csak ilyen buta kérdéseket, hogy de valójában miért volt szükség erre a gátra. Hiszen ez a gát valójában nem is egy gát. Ráadásul a története már a 19. században elkezdődött. Bizony. Már akkor is ennyire kellett az áram. Ráadásul éppen a britek viselték ennyire a szívükön a szegény egyiptomi emberek sorsát, hogy mindenképpen áramot akartak adni nekik. Hogy még a kecskék is lássanak este. Igazán nemes szívre volt ez részükről. De miért gondolom én azt, hogy itt nem az egyiptomi nép megsegítése volt valójában a szándék? Biztos azért, mert annyira romlott vagyok, és állandóan a kákán is a csomót keresem. Tudod, rossz az. Aki rosszra gondol, igaz. Igaz hát, ám én itt a jóra gondolok, azért szeretném fellebbenteni a fátyla taroszról. Tehát a jó britek elhatározták már a 19. század végén, hogy szükség van itt egy duzzasztott óra energianyerés okán. Neki is láttak hát a nagy vállalkozásnak, de nem igen sikeredett nekik a mutatvány, illetve nagyon nem úgy, ahogyan azt szerették volna. Ezért két alkalommal is módosítani, Javítgatni kellett rajta. Amikor eljött a harmadik muszáj szögelni rajta megint ciklus, belátták végre, hogy ez nem jött össze, ezért hát a brit oroszlán összefogva az egykori koronagyarmattal, amely ma a Vatikán legfőbb kutyája, USA, elhatározták egy teljesen új, grandiózus szupergát megépítését. Neki is láttak a dolognak, ám Nasser, a helyi főmufti, egyiptom korlátlan ura valamiért úgy határozott, hogy ezutána. Szovjetektől vesz hadi technikát, nem pedig az eddigi szövetségesektől, amely elhatározás következménye a tározó megépítéséhez szükséges anyagi támogatás megvonása lett. Amúgy is utálták már nasser eléggé, hiszen először kirúgta a briteket Egyiptomból, majd államosította az addig magánkézben lévő szutci csatornát, de még ez sem volt elég neki, hiszen egy egyesített arab világról álmodozott, amely igen csak megnehezítette volna a nyugatnak az arab térségben folytatott kis ügyeskedéseit. Nasser ennek okán tehát 1970-ben, 52 évesen hirtelen és mint életrajzában olvasható, váratlanul szívrohamot kapott és meghalt. Ez is milyen egy hülyeség egyébként, hogy váratlanul szívrohamot kapni. Miért, van talán, aki ezt várja. De térjünk vissza a gáthoz. Tehát az amerikai brit pénzcsapot elzárta a nyugat, de mit tesz Isten, erre a szovjetek úgy döntöttek, hogy majd ők megsegítik a szegény egyiptomi népet nem csak technikával, hanem bizony anyagi forrásokkal is, mi több, még know is biztosítottak a gád projekt megvalósításához. Hiszen a gátnak így vagy úgy, de meg kellett épülnie. Egyiptom és a kecskék nem maradhattak sötétben. Ez valamiért mindenkinek a szívügye volt akkor tájt. Az új gát tehát végül szovjet segítséggel megépült. És elárasztotta azt a területet, amely jó eséllyel olyan leletek és bizonyítékok tömegét ontotta volna, amelyet nehezen, illetve egyáltalán nem tudott volna megmagyarázni a modern tudomány az esetleges érdeklődőknek. Nézzük csak, mit ír erről például a wiki. Asszony gyakusi a királyság. Alsónubia történetének megrajzolásához az Assuánigátakhoz kapcsolódó leletmentések miatt jóval több információval rendelkezünk. Sajnálatos módon a lelőhelyek jelentős részét az 1960-as évek óta nem publikálták, valamint az egyik legfontosabb központ, farasz korai rétegeit nem tárták fel sohasem. A ma már víz alá merült vidéket a Kusita királyoknak a késő napatai kori uralom után, a Krisztus előtt a harmadik és a második század fordulóján, a nagy felső egyiptomi felkelés idején sikerült teljesen elfoglalniuk. Mi van? Mi ez? Kusita királyság. A 60 évek óta nem publikálták a lelőhelyek jelentős részét. Az egyik legfontosabb központ, farasz korai rétegeit soha fel sem tárták. Viszont elárasztották. Hát, hogy van ez kedves régész szaktársak. Első a fejlődés és az energia. Aha. Köszönjük szépen az egyiptomi nép, valamint a hálás kecskék nevében. Tudom eltelt azóta néhány év így lehet, hogy a szemlélet is változott valamelyest, de nálunk például az én kis falumban feltártak néhány régi temetőt. Csak csontok vannak, ami érték azt már régen ellopták valakik. Lényeg az, hogy ez a terület, ahol az ősök temetkeztek benyúlik a malakott területre, így ha valaki házat szeretne építeni, azonnal megszállják a placot a régészek, mielőtt a lakni vágyó ember egyetlen kapavágást ejthetne. Pedig itt csak állati és emberi csontok kerülnek elő, de mégis ennyire gondosak. Nem úgy akusít a királyság területén. Az mehetett a nasz szerlevesben nyugodtan. Nem volt ott semmi érdekes, ezt vakon is tudták a világ régészei. Miért gondolom azt, hogy itt másról lehetett szó. Mert másról volt szó. Nézzük csak meg, hogy kik voltak ezek a kusiták. Egy mózes 10 1-8-ig Károli szerint. Ez pedig a Noé fiainak sémnek, Kámnak és Jáfetnek nemzetsége. És fiaiik születének az özönvíz után. Jáfetnek fiai, gómer. Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mések és Törász. A Gómer fiai pedig, Askenáz, Rifát és Tógármai. Jávánnak pedig fiai, Elisai, is, Kitim és Dodánim. Ezekből váltak ki a sziget lakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint. Kámnak pedig fiai, Khús, Mizráim, Put és Kanaán. Kúsnak pedig fiai, Széba, Hávilaj, Szábé Rahmá, Rajmának Rahmának pedig fiai, Séba és Dédán. Kús nem is. Ez kezdde hatalmassá lenni a földön. Igen, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, egészen Noéig és az özönvízig kell visszamennünk az időben, hiszen a világ akkor tisztult meg a Nefilim fertőzéstől, és akkor kezdődött el mindaz, amely máig tart. Noénak tehát három fia született, akiktől származik a ma ismert összes rassza földön. Sém adta a Sémita népeket, akik a bolygó ma élő legkisebb populációja vér szerint. Jáfet adta az összes ázsiai és északi nép genetikai alapját, míg Hám, a tolvaj és áruló adta a mai legnagyobb spektrumú úrasz, a feketék genetikai alapját. Miért volt tolvaj és árulók, Hám? Ez a Biblia kánonjából ugye nem derül ki. Azonban kiderül az idézőjelben apokrifiásár, vagyis az igazak könyvéből. Jásár 7:23-tól 29-ig szerint. És Kass, Noé fiának Hámnak fia feleséget vett magához az időben, öregsége korában, és az fiút szült neki, és nimródnak nevezték el, mondván, ez időben kezdtek az emberek fellázadni és áthágásokat elkövetni Isten ellen, és a fiú felnőtt, és az apja nagyon szerette őt, mert öregkorának korának fiú gyermeke volt. Azok a bőrruhák, amelyeket az Isten Ádámnak és a feleségének készített, amikor kiűzte őket. Az, Édeni, kertből. Húsnak lettek adva. Ugyanis Ádámnak és a feleségének a halála után énok, a járet fia kapta meg a bőrruhákat, és amikor énok elragadtatott, akkor ő odaadta ezeket a fiának, Matuzsálemnek. És Matuzsálem halálakor Noé megfogta a bőrruhákat és bevitte azokat a bárkába és vele voltak, amíg elhagyta a bárkát. És amikor elhagyták a bárkát, Thám ellopta ezeket a bőrruhákat az apjától, Noétól és fogta azokat és elrejtette azokat a testvérei elől. És amikor Khám az első szülökjét, Khús nemzette, titokban neki adta ezeket a bőrruhákat és azok Khúsnál voltak sok napon keresztül. És Khús is elrejtette azokat a fiai és testvérei elől és amikor Khús Nimródot nemzette, akkor szeretete eléül neki adta a bőrruhákat. És Nimród felnőtt, és amikor húsz éves volt, felvette magára ezeket a bőrruhákat. Lopás, sikkasztás, szép családi hagyományok. Tehát hús, hám első volt. Nagy, fekete és veszett, mint az apja. Ebből következik, hogy valószínűleg Nimród is könnyen elrejtőzhetett a sötétben, kevéssé gondolnám őt skandináv típusnak. De miért érdekes a családfa? Azért, mert ezek kivétel nélkül még a nagyok népéből valók voltak. Öt méteres emberekről van itt szó. Rengeteg egyiptomi sírban, mint faragott sztéléken, mint festményeken láthatók ezek a nagy emberek, akik vegyülnek a kicsi, mai méretű emberrel. 43.tól 51. képek. Persze a tudományos nézet az, hogy itt felnőtt és gyermek párosítások láthatók ám ezekkel is van némi probléma. Egyrészt számos esetben látható a festményeken, hogy például a nagyokat kiszolgáló mai méretű nők tökéletesen kifejlettek testileg. Minden nemi jelleget jól láthatóan ábrázoltak az ősi művészek. Ezen felül van olyan ábrázolás is, ahol egy képen van jelen az ősi, nagy ember, mellette egy mai méretű, kisasszonyi és egy mai méretű gyermek. Igen nagy a méretkülönbség és az arányok tökéletesen bemutatják azt, amiről én beszélek. A magyarázat persze itt is Papama magyar Íme az egyiptomi család. A férfi alak azért kétszer akkora, mint a női, mert ő volt a fontos, a kiemelt alak. Igen ám, csak meglehetősen sok az olyan kép, ahol több láthatóan felnőtt férfi van együtt jelentős méretkülönbséggel. És ezek nem csak előkelő nagy és nekik hódoló kis emberek képei, hanem együtt dolgozó kicsi és nagy munkások képeit is láthatjuk, lásd a 72-től 64. képeken. Azután ott vannak a kizárólag asszonyokat ábrázoló képek. Ezeken is nemileg teljesen érett kis termetűnők szolgálnak nagy termetűnőknek. Ápolják vagy szórakoztatják őket. Számos képen, mint ölebekkel bánnak a nagyok a mai méretű emberrel. A hivatalos, idézőjelben tudományos magyarázat mindig azonos. Az ilyen képeken felnőtteket és gyermekeket látunk. De mi van ott, ahol a zsiráf alig egy-két fejjel nagyobb, mint az ember? A legmagasabb zsiráfok úgy fél 5 ,5 méter magasak. Stimmel tehát a festményen látható ábrázolás. Persze mondhatják néhányan, hogy ez egy bébi zsiráf, de az sem nagyon áll meg, hiszen az újszülött zsiráf is két méter magas, azt pedig nem nagyon lehet szólóban elhajtani, hiszen a zsiráfot egy éves kora előtt nem lehet elválasztani az anyjától, addigra meg már jóval nagyobb születéskori két méterénél. A képen tehát jó eséllyel egy felnőtt példányt láthatunk a nála csak éppen valamivel alacsonyabb emberek társaságában. Azután érdekesek azok a képek is, ahol a szarvasmarha az ember térdéig ér. Ennek is utána néztem. Az ilyen képek magyarázatakor mini állatokról beszélnek. Tényleg megáll az eszem. A felső Egyiptomban lévő, a Szuhán, Komombo templomának egyik falán, egy kifejlett hímoroszlán látszik szépen kifaragva. Mellette pedig egy emberi lábszár és egy lábfej. A fal felső része hiányzik. Az oroszlán az ember sípcsontjáig ér. Ez a templom pedig állítólag jó későn, úgy Krisztus előtt csupán két évszázaddal készült. Ezek szerint akkor még tudtak ekkora emberekről, vagy a művész ilyen rossz arányérzékkel rendelkezett. Lásd 51. kép. Vagy Egyiptomban dívott a minimárha, mini zsiráf, mini oroszlán, mini leopár tenyésztése. Mondjuk az is igaz, hogy az ilyen kérdéseket kevesen teszik fel manapság. A közérdeklődés általában elakad a fáraóknál, a piramisoknál és maximum a szfinkznél, ha egyiptom története kerül szóba. Tehát ezeken a festményeken feltűnnek fekete óriások is lásd a 45. és 46. képeken. Kevesen tudják, de egy ideig, a 25. dinasztia idején még a fáraókat is a núbiai akadták. Szégyelli ezt Egyiptom azóta is. Ahogy eltűntek a fekete fáraók, még a hírüket is levésték mindenhonnan. Még a Kairói Múzeum faláról, ahol az összes dinasztia nevei olvashatók is hiányzik a teljes 25. dinasztia. Még ma is szégyellik az emlékét annak, hogy egy elvileg maroknyi kis néger törzs leigázta és uralta a nagy és magasztos népet. Nem is bánták tehát annyira, hogy a víz elmossa szégyenüket. Meg aztán a kecskéknek is lett áram, ami jó. Visszatérve a templomok áthelyezésének, megmentésének problémájához, erre a szenzációra figyelt. Ekkor az egész világ, múbia le volt tojva, az okosok egy nemzetközi csoportja összedugta a fejét, hogy mitévők is legyenek az itteni történelmi emlékekkel. Kisütött hogy feldarabolják ezeket, majd valamivel fejjebb, ahol a víz már nem fenyeget, újból összerakják őket. De miért érdekes ez nekünk? Nos, az egyiptológusok egybehangzó állítása szerint a két áthelyezett templom esetében úgy Krisztus előtt 1260 és 1250 között, mintegy tíz év alatt zajlott le az építkezés. A nagy templom esetében kifaragták a kicsinke 38x32 méteres homlokzatot kidíszítve azt 21 méteres emberalakokkal, fél méteres vésett páviánokkal, majd kiválták a sziklát mintegy 63 méter mélységben különböző tereket, 10 méter magas oszlopcsarnokot kialakítva a hegyben. Nagy csarnok 8 oszloppal, majd kis csarnok 4 kisebb oszloppal, 6 hajó, az ezeket összekötő folyosók, Tárolók, belül az egészet tele faragták, akadt például egy 17x9 méteres dombormű is ezek között. Szóval volt itt munka gazdagon. De, hogy ne csupán ennyi legyen az évtized helyi termése, megépítettek még egy kisebb templomot is a nagy mellé, hiszen a fáraó asszonyának is dukált egy ha kisebb is, mint az uralkodó de mutatós kis szentéi. Ez lett a hatornak szentelt, úgynevezett kis templom. Itt csupán hat darab tíz méteres szobor fogadja a látogatót, és minden tekintetben nagyjából felakkora, mint a nagyobb társa. Itt már csak 21 méter mélyen hatoltak be a kőzetbe, kevesebb az oszlop és a belső helyiség is. Tehát ezt Krisztus előtt egy és 4 évezreddel a korabeli technológiával egy évtized alatt összehozták, még a szakma szerint is, hiszen a feliratok, vésetek információi alapján erre lehet következtetni. Tehát a feladat adott volt. E két, és még néhány kisebb templomot szét kellett darabolni, és a két említetted 64 méterrel fejjebb egy új helyen összeállítani. Nem kis kihívás volt ez. Nézzük, hogyan oldották meg, hiszen végül nemzetközi összefogással és tőkével sikerült ez a bravúr. 1963 novembere és 1968 szeptembere között megvalósult a két templom együttesének áthelyezése. De hogyan? Az elszállítás és az újjáépítés érdekében előbb 17 ezer lyukat fúrtak a sziklába, hogy a kőzetet 33 tonna epoksidontával megszilárdítsák. A stabilitás érdekében vaspántokat használtak. Ezután 1036 tömbé vágták szét a templomegyüttest. Az egyes blokkok súlya 7 és 30 tonna között volt, a vágások helyei ma is láthatók. Az új telepítési helynek mintegy 180 méterrel távolabb kellett lennie északnyugat felé, az eredeti szintnél 64 méterrel magasabban. Eközben igen fontos volt, hogy a templomok pontosan ugyanabba az irányba nézzenek homlokzataikkal. Az első blokkot 1965. május 12-én helyezték át. 1112 szikladarabot helyeztek át a templomok mellett, hogy az eredetihez hű maradjon a templomok látképe. Mindkét templom belseje részint egy-egy föléje épített vasbetonkupolán függ, részint azok támasztják őket. A nagy templom esetén ennek átmérője 140 méter, így ma már nem igazi barlangtemplomok. Mégis megmaradt a barlangtemplom benyomása a nézőben, mert a betonkupolákat kívül nagy tömegű homokkal, törmelékkel és az eredeti sziklákkal, köztük az eredeti sziklahomlokzattal borították be. Az akkori időben ez olyan komoly építés technikai teljesítmény volt, hogy egyesek ezt második Ramszesz eredeti temploma felépítésének teljesítményéhez hasonlítják no. Tehát ez az építészeti bravúr a XX. század harmadik negyedének idején meglévő emberi technológia számára is komoly kihívást jelentett, amelynek sikeres bár nem nyomtalan megvalósítására a szakma igen büszke volt. A legnagyobb tömegű egységek, amelyeket biztonságosan kezelni tudtak 30 tonnásak voltak. Ugye jóval idősebb építmények esetében is tudunk több száz, esetenként közel ezer tonnás egybefaragott faragott elemekről. Azután 5 évig tartott a munka. Szó nem volt itt művészi kivitelezésről, újra faragásról, itt kizárólag gigalegózás volt a feladat. Szétvágjuk, megemeljük, összerakjuk. És ez csak két, relatíve kis templom, bár valóban igen nehéz terepen az tény. Mindezzel természetesen nem a mai embert akarom becsmérelni, szó sincs erről. Jóval inkább arra szeretnék rámutatni, hogy az ősi idők primitív technológiával bíró embere valamilyen módon olyan szerkezeteket valósított meg, amelynek fennmaradt romjai láttán is leesik az állunk. Képzeld el, mi lenne, ha a maguk pompájában láthatnád ezeket. Nézzünk most meg néhány adatot, a luxori és karnaki templomok kapcsán is. A két templomkomplexum úgy két és fél kilométernyire helyezkedik el egymástól. Fénykorukban egy egyenes kövezett út kötötte össze őket, amelyek mentét az út teljes hosszában ember és kosfejű álltak, illetve feküdtek sorfalat a templomok között haladó uralkodó. Tiszteletére! Mára ez a terület teljesen beépült, de elképzelhetjük micsoda fenséges látvány lehetett egykor ez a gigantikus templom együttes. Ezeknél is állandó tendencia volt az, hogy az egymást követő uralkodók a saját ízlésük szerint alakítgatták ezeket, amely alakítgatás általában hozzáépítésből és feliratozásból állt. Luxorban egyes oszlopok kisebb építőkövekből vannak felépítve, míg mások igen nagyokból. Kis oszlopok kiskövek, nagy oszlopok nagy kövek. A nagyok épültek meg először, majd a későbbi korok kisebb potenciállal bíró uralkodói hozzátették a magukét arányosan a lehetőségeikkel. Nem bonyolult felállítani a képletet, mely szerint a nagy dolgokat a nagyok, míg a kicsiket a kicsik építették. A Karnaki templom hatalmas oszlopcsarnokában csarnokában 134 papírus áll, a 12 középső oszlop 22 méter magas, a többi pedig körülbelül 15 méter. A csarnok papírus mocsarat jelképezett. Oszlopai eredetileg tetőt tartottak. Köztük királyok és istenek szobrai álltak. Bár a csarnok építését még harmadik Amenhotep kezdte meg, díszítését már a következő dinasztia uralkodói alakították ki. Igen beszédesek a templomok pülónjai. A legnagyobb az első karnaki pülón, 113 méter hosszú, 15 méter mélyi, jelenlegi magassága 43,5 méter, befejezetlen. A pülónokon a számukra kialakított mélyedésekben zászló káltak, ezek akár 60 méter magasak és 5 tonna súlyúak is lehettek. Hogyan kezelték ezeket mai méretű emberek? Az első, legújabb pülón, melyet valószínűleg Nektanebosz épített, körülbelül 40 méter magas lehetett, tulajdonképpen befejezetlenül maradt. Ma az északi pülón 21,7 méter, a déli 31,6 méter magas, a kapu közel 20 méter magas, belső vastagsága 7,4 méter. A magasban látható még rajta egy felirat, amelyet Napoleon Bonaparte tábornok expedíciója hagyott hátra. Itt járt Szabó Jóska, szeretlek Mari. Karnak honszú templomának bejárata a szegélyezett útról nyílik. A pülón 34,5 méter széles, 7 méter vastag és 18 méter magas. Díszítésének domborművei Pinedzem főpapot, feleségét, Henut Tauit, valamint lányukat, maatkaré főpapnőt ábrázolják. Magába a templomba oszlopos udvaron átjutunk, melyben négy sorban 28 oszlop áll. Érdemes alaposan megszemlélni a helyszínen készült fotókat. Amellett, hogy a mai -nál kétszer magasabb emberek is törpéknek hatnának ezen oszlogigászok és falak között, számomra egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ezeket az építményeket kizárólag mai méretű emberek akkor technológiai színvonalán megépíthették volna. Most ugorjunk át néhány mondat erejéig Nagy-Britanniába. Stonehenge. Annyira lerágott csont, hogy itt tényleg csak néhány adat következzék vele kapcsolatban. Amellett, hogy óriási ismertsége ellenére valójában akár csak a gízai piramisok esetében a régészeknek máig fogalmuk sincs, hogy pontosan kik, mikor és milyen célból építették, kizárólag feltevések vannak ezekkel kapcsolatban is. Amiről ma ennek az építménynek vonatkozásában beszélnek, az 80 darab granulitoszlop, darabonként 4 tonnásak. Ezeket majd 400 kilométerről hozták ide. 30 darab felül ugyancsak, tökéletes vízszintbe állított, költömbökkel áthidat homokköltömb, darabonként 9 méteresek és 50 tonnát nyomnak. Ezeket 30 kilométert utaztatták mielőtt a helyükre kerültek. Ezen felül Stonehenge esetében is érvényesült az a gyakorlat, hogy folyamatosan alakítgatták, átépítették az idők során. A régészekkel ellentétben én úgy gondolom, hogy elsőként itt is a nagy struktúrák valósultak meg, majd a későbbi korok emberei egyszerűen belakták és kiegészítették kisebb építményeikkel a saját elképzelésük szerint a már meglévő építményt. A megalitikus jelzővel méltó illethető ismert építmények messze nem teljes listája lezárásaként következzen most néhány szó nagy kedvencemről, a Libanon gyönyörű dombjai között megbúvó Baalbek templomairól. Baalbek talán a világ egyik legjobb példája annak, amelyről oly sokat beszéltem már most. Ahhoz képest, hogy mennyire jelentős bizonyítékokat tár fel, a köztudatban gyakorlatilag nem létezik. Nyilván nem véletlen ez a dolog. Még a gízai piramisokat elég nehéz lenne elrejteni a nyilvánosság elől, bálbek esetében ez jóval könnyebb. Van ott néhány római templom, amúgy is zűrös a környék, hagyjuk. Vannak sokkal érdekesebb helyek is a világon. De valóban így van ez. Kérdem. Nézzük csak meg kicsit alaposabban. Még például a gízai piramisok esetében a bölcs tudósok megalkottak mindenféle teóriákat azok származásával, céljával és megépítésével kapcsolatban, a balbegben látható romok kapcsán ez az igény fel sem merült. Egyszerűen kijelentették, hogy a rómaiak építették és kész. Pedig, itt aztán tényleg elmondható, hogy az emberiség megvalósította a lehetetlen esetében. Feltéve, hogy emberiség alatt az emberek. Mai formáját értjük. Ám erre egyrészt nem hívják fel a figyelmet, másrészt ha időnként egy-egy okoskodó okvetlenkedő mégis szóvá teszi-e dolgot, rá sem hederítenek. Néma csend a válasz. Ez egyébként egy szokványos technikája a tudománynak. Ha kellemetlen kérdés érkezik, egyszerűen nem válaszolnak és pont. Valóban, hiszen nem is tudnak értelmes választ adni. Ezekre a kérdésekre a mai tudományos ismeretek alapján nincs válasz. Hogyan lehet például ezer tonnányi, egy darabból kifaragott kőtömböket, hiszen legalább három ilyen be van építve a falbalásda 32-től 40-dik képeken, az egykori római kori technikával egymáshoz tökéletesen illeszkedő formára kifaragni, az építés helyszínére szállítani és 8-10 méteres magasságba felemelve beépíteni. Sehogy. A Balbeki létesítmény falaiban több helyen is megjelennek ezer tonna körüli egy tömből kifaragott kövek. Itt is megfigyelhető, hogy amint a fal emelkedik, egyre kisebb kövekből áll. Erre írtam annak idején, hogy itt azt is el tudom képzelni, hogy még az özönvíz előtti építmény alapjaira építettek rá az özönvíz utáni emberek. Először a Noéhoz hasonló nagyok, majd a kicsik egészen a rómaiakig, akik az utolsó valódi módosításokat kivitelezték ezen építményeken. Bálbek számokban, a támfalak alapkövei, ezekből igen sok van, darabonként 400 tonnát nyomnak. Ezeken nyugodnak az említett egyenként is 1000 tonnát is meghaladó építőkövek, amelyekre kerültek a további több száz tonnás darabok. Van egy már kifaragott fekvő kőtömb a közelben, amelyet nem hoztak el az épülethez, ennek a becsült súlya 1250 tonna, lásd a 65-től 67 képeken. Ennek jellemző méretei 21 fél méter hosszú, majd 5 méter magas és több, mint 4 méter széles. Van itt 22 darab 20 méteres kőoszlop, lásd a 20-as képen. Ezek az egyiptomiakkal ellentétben nem építőkövekből, hanem henger alakú hatalmas darabokból épültek fel, amelyeket csapolással illesztettek egymásra. Mindig felmerül bennem a kérdés, amikor ilyet látok, minek egy épületre 20 méter magas kapu, ha az emberek átlag 170-180 cm magasak. A Baus templomnak nevezett szentély bejáratában úgy hatnak az emberek, mint a hangyák, lásd a 41 és 42-es képeken. Arról nem is szólva, hogy a kapu felső áthidaló elemeit, itt van három darab formára faragott, egyenként is több száz tonnát nyomó darab, valahogyan fel is kellett emelni oda, úgy 20 méter magasságba majd precízen illesztve beépíteni. Amint mondtam, a két oldalsó elemet kiékeli egy középső völé alakban megfaragott kőtömb, ez feszíti szét a két oldalsó elemet kellő stabilitást adva a környezetének. Elképesztő méretű építőelemek láthatóak még ilyen magasságokban is. Eddig tehát csupán az ismert, illetve megismerhető megalitikus építményekről beszéltünk, ám vannak a világban olyan ősi leletek, amelyek ezeken is túltesnek és valószínűleg éppen ezért, valamint rejtettségük okán gyakorlatilag semmiféle publicitást nem kaptak, a helyi hatalom nagyon hallgatja még a létüket is, nemhogy megpróbálná felderíteni származásuk körülményeit. Nézzünk most ezekre néhány példát. Hallottál már karéliáról. Itt találhatók, tőlünk nem is oly messze a karéliai megalitok. A Baalbeki legnagyobb kövekhez hasonló megalitokat találtak Oroszország több részén is. Ezek bár szenzációs leletek, mégis valamiért meglehetősen kevés hírverést csaptak körülöttük. Bezzeg, ha végre találnának egy majomember maradványt. Még a tankönyveket is azonnal újra nyomtatnák miattuk. Persze ilyen nem fordulhat elő, mivel azok sosem léteztek. Szóval hallottál már valaha Sukko faluról vagy a Mount a Halálhegyről. Az orosz határhoz közel, olyan kövek fekszenek a tengerszint felett úgy 420 méterrel, amelyek létére lehetetlen tudományos magyarázattal szolgálni. Sok-sok ezer tonnás, teljesen lecsiszolt felületű sziklahasáb, Tökéletes kőgömbök, a tömbökbe faragott, tökéletes derékszögek lecsiszolt felülettel, esetenként egymáshoz illesztve vagy nagy összevisszaságban szétszóródva lelhetők fel itt. Ez miért nem hír minden tévében? Az bezeg, hogy halálos baleset történt ma is 40 helyen, sok gyerek is meghalt igen nagy kínok közepette, ismeretlen elkövető megerőszakolta a boltos nénit, akit a rendőrség nagy erőkkel keres, B. István felgyújtotta a feleségét, Laoszban 20 ember temetett maga alá egy földcsuszamlás, egy idős nénire ráomlott a háza amikor felrobbant a gázpalack, s a többi, ez minden híradóban napi szinten benne van. Undorító. Talán te is nézed ezeket. Ami az értelmes emberek számára lenne hír, azt bezeglesheted. De valóban, hogyan kerülhettek ezek ide? Kik készítették, és mikor, milyen célnal? Mielőtt megválaszolnám a kérdést, nézzük a következő helyszínt és leletet. Gomaja szoriai megalitok. Erről hallottál már? Nem. Meg is lepett volna, ha igen. Tehát a helyszín Dél-Szibíria, Oroszország, az Altályhegységtől keletre. Kemróvö tartomány déli részén található az a gigászi megalit együttes, amely nagyjából mindent visz. Itt aztán szó sincs egyiptomiakról vagy rómaiakról, de még a csodálatosan művelt görög kultúráról sem. Itt esetenként nem több száz, hanem több ezer, tehát még egyszer. Több ezer tonnás, derékszögűre faragott kőhasábokról beszélhetünk, hasonlóan a karéliai lelethez mind egymáshoz illesztve, mind össze-vissza heverve láthatóak itt ezek a kőgigászok. De mi lehet a magyarázat létükre? Nézetem szerint meglehetősen egyszerű a dolog. Amint azt a csendes vizeken című írásomban megismerhetted, az özönvíz tökéletesen letarolta és elpusztította azt a világot, ahol az emberi prototípus, azaz az 5 méter körüli ember számított kicsinek, hiszen a nefilimóriások ezeknél jóval hatalmasabbak voltak. Úgy vélem, hogy ezek a kőgigászok az ő építményeik, vagy olyan építmények részei, amelyek létrehozásában mindenképpen közreműködtek ezek a lények. Egy 3-4 ezer tonnás, egy darabból kifaragott sziklamonstrum mozgatása és beépítése már az általam nagyoknak nevezett, emberi prototípusnak is túl nagy feladat lett volna, bár könnyen lehet, hogy lebecsülöm őket, hiszen hatalmas erejük és agyuk, valamint az ősvilági körülmények, például a magas oxigénszint, szint, olyan képességek birtokába juttatta őket, amelyeket mi, mai emberek elképzelni sem tudunk. Egy szó, mint száz, ezek a romok, leletek kivétel nélkül az ősvilág épületeinek maradványai, amelyek javarészt az özönvíz során elpusztultak, eltemetődtek, de kevés részük az új felszín kialakulásakor a felszínen látható maradt. Zsoltárok 104-68 Károli szerint. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak velő. Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Tehát, talán éppen azok számára, akik ma képesek meglátni és felfogni azt, ami nyilvánvaló, Isten meghagyott egy kis demonstrációs anyagot. Ahol a hegyek felemelkedének, ott a felszínre bukkant, illetve megmaradt néhány olyan építmény, amely a látókat és értőket képes megerősíteni meglátásaikban. De nem csak a felszínen, hanem a tenger felszíne alatt is rálelhetünk megdöbbentő megalitokra. Ilyen például a japán partokhoz közeli vizekben megtalált jonagunimány jönönt, lásd a 68 és 69-es képeken, amelyről macsupán három dolog mondható el bizonyosan, nem természetes képződmény, nagy és vízborítja. Érdekesek a perui macsupicsuromjai is. A romok egyértelműen mai méretű emberek hagyatéka, de van néhány furcsa lépcsőrendszer is a helyszínen. Terasznak túl kicsik, lépcsőnek túl nagyok, lásd a 70-től 72-ig képeken. Óriás lépcsők a világ egyéb részein is fellelhetők. Vajon kiképítették és kiknek? 73-as és 74-es képek. És legyen itt néhány kép az orosz területen lévő megalitokról is, amelyeket a 75 östől től 77-es képeken tekinthetsz meg. A képekkel kapcsolatban el kell mondanom, hogy hatalmas mennyiségű képet és leírást találhat a kutató ezekkel kapcsolatban, ha rákeres az adott témára a neten. Én nyilván nem tudok itt megjeleníteni minden egyes téma kapcsán több tíz képet, pedig ha bizonyos korlátok nem kötnének, nagy kedvem lenne hozzá. Ves csak egy pillantást például a 78-as és 79-es képekre. Ha ezek nem mondják el neked az igazságot, akkor tényleg semmi. Szó szerint óriási segítség tehát ezen objektumok és épületek bemutatása az úr részéről azok számára, akinek szánja és megadja a szükséges tanítást. Ismét csak köszönöm uram. Ennyit a megalitokról. Most összevetésképpen nézzük meg röviden azokat az épületeket, amelyeket már egyértelműen a kicsik, a hozzánk hasonló méretű, általunk is ismert rómaiak produkáltak a császárok korában. Az ókori görög és római épületek bár valóban lenyűgözőek és impozánsak, mégis valahogy sokkal emberi léptékűek, mint a megalitikus építmények. Nincsenek például bennük több száz tonnás egy darabból kifaragott építőkövek. Gondold el, hogy egy 400 tonnás kő egyenértékű négy a korábban bemutatott orosz szergeinek becézett dízelmozdonnyal, egy ezer tonnás pedig tíz ilyen óriás géppel. Nos, ezek az ókori emberek állítólag ezeket emelgették esetenként több tíz méteres magasságba és illesztették egymáshoz hajszál pontosan arról nem is beszélve, hogy előtte valahol ezeket kifaragták és az építkezés helyszínére szállították. Szerinted ez egy ókori technológiával felszerelt mai méretű ember részéről, legyenek bármennyien is, reálisan kivitelezhető? Szerintem nem. Ha már Balbektám falával fejeztük be az ismert megalitikus objektumok bemutatását, akkor a római építmények sorát kezdjük ugyancsak egy fallal. Ez egy városfal, konkrétan a Spanyolország északi részén fekvő, a világörökség részeként számon tartott, harmadik században épült városának faláról lesz szó röviden, 81-es és 82-es képek. Ez egy egyértelműen. Mai méretű emberek által megvalósított fal, amely ennek okán kizárólag akkora építőkövekből áll, amelyeket egy mai méretű ember reálisan kezelni képes. Ezekből használtak itt fel igen sokat. A fal maga Lúgóó öleli körbe több mint 2 kilométer hosszan, 85 toronnyal megerősítve. Magassága 8 és 12 még szélessége 4 és 7 méter között változik. Ez így talán nem tűnik oly nagy védelmet biztosító építménynek, de eredetileg a fal előtt húzódott egy 4 méter mély és 20 méter széles vizesárok is, amely jelentős mértékben megnövelte a védmű hatékonyságát. Eredetileg öt kapu nyílt rajta, amelyek magassága és fél, valamint 8 méter között, míg szélessége és fél, valamint 5 méter között alakul. Az ennél nagyobb kapukat kivétel nélkül az elmúlt negyed évszázad során nyitották a falon. Az látszik tehát, hogy itt a rómaiaknak bőven elég volt mindenre egy 5x8 méteres kapu, amely a legnagyobb volt e falon eredetileg. Igaz, ez az építmény nem a pompát, hanem a védelmet szolgálta, így nem volt célszerű a lehetőségeikhez mérten legnagyobb nyílások kialakítására, hiszen a kisebb kapuk nyilván jobban védhetőek. Ám ugyanezen a logikán haladva, érdemes lett volna a lehető legnagyobb és legellenállóbb építőelemekből kialakítani a falat, amely ennek ellenére minden tekintetben nélkülözi az ősi építmények gigászi építőköveit. Hadrianus felől, lásd a 83-as és 84-es képeken, amely ugyancsak védelmi célokat szolgált Krisztus után 130 körül készült el. A 4,5 méter magas és 3 méter széles fal ugyancsak a mai ember léptékéhez igazodó méretű kövekből épült meg mind a 120 kilométeres hosszában. Ugyanez elmondható a mintegy 20 évvel később, 63 kilométer hosszban megépült Antonius falról is. Az ilyen jellegű anyagválasztás gyakorlatilag kivétel nélkül jellemző az összes római építmény esetében, függetlenül azok méretétől például vízvezetékek vagy diadalívek, városfalak, arénák, színházak, stb. Legyen bár mekkora az épület, a rómaiak mindig akkora építő anyagból alkották meg ezeket, amelyeket a mai méretű ember még reálisan kezelni képes. Ez a logikus. Az egyik legrobusztusabb máig megcsodálható építmény ebből a korból a már feljebb is említett római pantheon, 85-ös kép. Ebben az épületben gyakorlatilag testet ölt mindaz, amire a kor építészete képes volt mind méreteit, mint technikai megoldásait tekintve. Az épületet eredendően Marcus Agrippa, Caligula nagyapja kezdte építeni Krisztus előtt 27-ben. Végső formáját, amely ma is megcsodálható ugyancsak a britanniai fal kapcsán említett Hadrianus uralkodása idején nyerte el Krisztus után 130 körül. Az előtér tetejét, a Timpanon 16 egy darabból faragott gránitoszlop tartja. Az oszlopok 12 méter magasak, másfél méter átmérőjűek és egyenként 60 tonnát nyomnak. A történészek szerint, nem ismerem a forrást, Egyiptom területén bányázták és faragták őket, a Nílustól több mint 100 kilométerre. A kőbányából szánon húzták a folyóig, ahol áradás idején uszájra rakták őket. Az uszájról tengeri hajóra átrakodva érték el a földközi tengeren osztia kikötőjét, ahol ismét uszájra átrakodva a Tiberi sem vontatták fel Rómáig. Itt még körülbelül 700 métert kellett szárazföldön megtenniük, mire rendeltetési helyükre kerülhettek. Ezt állítják az épülettel kapcsolatban. Ami azonban tény, hogy a rotundát kazettás beton mennyezet fedi, közepén 9 méter átmérőjű, kör alakú nyílással. Csak nem 2000 évvel építése után a Panteondómia ma is a világ legnagyobb vasalatlan mennyezete. Az okulusz magassága és a körtemplom belső átmérője azonos méretű, 43,3 méter. Így a belső térben elférne egy ekkora átmérőjű gömb, ami az ókorban a tökéletességre képe volt. Mindent egybevetve a római panteon a legtökéletesebb példa arra, hogy a császárság fénykorában mire volt képes az emberiség legfejlettebb és leghatalmasabb kultúrája építészetterén. Messze kevesebbre, Legalábbis ami a méreteket illeti, mint az őskorembere. Meglátásom szerint erre egyetlen logikus magyarázat létezik mégpedig az, hogy a lépték arányosság logikai elve érvényesült mindenkor építészetének esetében. A nagyok nagyokat, míg a kicsik kicsiket építettek. Arányaikban magukhoz illőt. A zavart az okozza, hogy a mai úgynevezett tudomány nem tud és nem is akar tudni az igazságról, ezért ütközik számára áthághatatlan falakba. Olyanokba, amelyeknek építőkövei számos esetben meghaladják az ezer tonnát is.